Mic check, mic check Etjer, etjer Mirëm gjesi, Jako Jemi Data ashtë 23, dida ashtë e prende Në kërvinë më gjesi Mirëm mjës gjesi jeri Mirëm gjesi altinje Mirëm gjesi otta Mirëm gjesi, më gjesë lori, otta Këshu i thë me përkë dhe lië Me... <laughs> Dherpë keli, që është kjo? Dherpë kelia Kështu më thonë njerë zetë e me i të dashu Me të dashu Ej, si e njerë Mirë. Mirë. Mirë, po i ftohti spolshon fare. I ftohti nuk lëshon Roldin. <gibberish> I ftohti vetëm shtrëngon. Po <gibberish> oh, si një nyje në stomak. E eh, s kemi çaj bën. Ah, çfarë mund. Sa vërdë tani, po nuk e kontrollova, edhe sa ishte. Asuni, jo, se që janë në mendje. Ah, kishën fare. Kur ishte në mendje. Ti s e ke mbend. Një më thot. Në këtë moment e. Në këtë moment e mishdashur, hunda. Janë duke o të rejqër anë në banë në Shqipëris Së banë në farë Zita unë në zita një prija në shta Më faljë, minus dë Minus dë Pas një rëfresh që minus dë Wow Nga Se për hafë të qesë në këtu E për që diqë me shiu asë që kanë dërmën të duke Shumë me shumë të duke të duke të duke Shumë me shumë të duke të duke Shumë me shumë të duke të duke Shumë me shumë të duke të duke të duke të duke edhe ti e ndien edhe tjerë e tjerë e tjerë. Por nga dritarja ime, nga njëra nga dritaret e mia, kur jam mm. zgjuar sot, kur jam ngritur sot. Çfarë bë? Ora ishte 6:30. Mm. Diçka arti, 6:30 po. Edhe uh, arrit të shoh nga dritarja, un mund të shoh rrugën Sami Frashëri. Tam. Mm. Nuk e zë tani të shëndruar emri. Përse që kanë vënjëmër Gjus ma ju e Sami Frash Po, do me nga sheshi Wilson Situash, rrugën që kanon para Gjimnazit Petronili mm. dhe, dhe nuk është hera e par Se kjo më ndovë vazhdimisht mm. Po në ato orë, kur orë është nja pese gjus Gjus për të Edhe më herët ndoj një herë mm. Po sot ishte gjash pëjnëzet Njerës që shkojnë drejt liqenit Me vrat oh, ta. Ta. E këpëton? Janë citare, janë grupe, janë grupe grajsh, grupe 2, 3 gra. Po, nuk pa, po s'efton, nuk e lëndon, më them. Po nuk, nuk e lën më vaje, po. Është kështu, po është, është serioz. Është për të përggëzuar, ëh, një jetë. Nuk e di, është për të përggëzuar ieri. Po se është për të ta... studiuar, do thoshë ai. Si ka, uni no? shoh pothuajse për ditë, më janë bërë disa njerëz që i njoha tani vetëm si si portret, nga gecim në rrugë. Jashtë bëhet kështu apo? Ta krahasojmë ç'a bëhet. Dhe në çfarë lloj stine ata janë aty, ëh? Se ne kemi këtë kompleks inferioritetin. Nëse ata e bëjnë jashtë mirë, është edhe në rregull. Ne nuk krahasuam me jashtë, ëh, nuk. Po, është vetëm. Nuk e di po unë kur vim për në punë ato janë duke u kthyer. Po, po. Si janë ato njerëzit që thisha e duke ikur. E drejt. E drejt. Ka edhe njerëz që janë duke u kthyer mm, kur kur dalun. Mhm. Po themi në 6 të qershë, për shembull, janë janë jan, duke ardhur nga liçeni, kanë mbaruar gjithashtu. Si vit që ndal në, po. po në 5 në, në, të qershë. 5 të qershë kanë qenë duke vajtur atje. Duke vajtë këtu. Po e disë se çfarë është në 5 të qershë sot je? Shumë top. Ës, sepse ti Tëtjel del nga liçeni, ke mbështypjen. Po pra, ti del nga liçeni, del edhe për rrezet e diellit, ë? Vitaminën D. Po themi, tani kur u bë parku parë llojrave atje, nuk u bë që fëmijët luajnë në katërtën mjesit. Po ashtu që nuk e bëjnë vetëm për diellin, no? e bëjnë edhe që të mbajnë trupin në formë, edhe së tani janë mësuar me ato ti. dhe nuk heqin dorë. Bëhemi but... dakord, dakord. Edhe për ajirin e pastër që ofron gji. Për, për vullnetin unë i përqësoj njerëzit që që mund dalin në këmbë në një ngjesh shumë të ftohtë, shumë mm. të errët, edhe ta bëjnë këtë vazhdimisht dhe ta shijojnë atje. Kjo është okay, po po them është. Faktikisht e bëjnë për ditë e shijojnë. Dakord. <laughs> Patë do të thënë se thonë që nuk të smuri ftohti domethënë. Jan viruset që sipas i ftohti të errësira nuk të bën gjë. I ftohti të errësira, lagështia, paqëmsia, këto janë jem... <laughs> janë në të njëjtën tendencë. Jo, sepse janë gjëra të mira, po. Deri të errësira ishin. Meysa, ehm son clubin e mjesëm mi ish dashur, shumë muzik, muzik që e zgjidhni ju. Jemi dhe live, jemi live Lori. Po, po moment. Ku jemi live? Në cilin? Në klubin e mësuesit. Në planetin klubi i mësuesit. Tam. Okej. Okay. Çuçi nëse shkonin në në Facebook tek klubi i mësuesit, unë s si jam bërë akoma login për ditën e sotme miqtash, jam këtu. I freskët. I freskët, freskët. Por uh, pak më vonë. Pak më vonë do të bëjmë ë edhe loginin. Kështu që ju mund të kërkoni muzikën Yeah, goes the part for thought, got John Legend, Love Me Now. All our state of stuff. Further than I've been before. Making me stronger. Taking me right to the core. Oh boy, I don't know.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 It's all I have, and I know it'll kill me when it's over. I don't want to think about it. I want you to love me now.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 Ora është në 7.10 wow. minuta, jeni me klubin e mëgjesit, në Klep BFM, 100.4 dhe në ekranin e Klep TV, sot muzikën e zinë në ju në yes. 06.19.27.122. 06.19.27.122, 06.19.27.122, si shënë ato tjeri, uh, falimin mm -hmm. dhe i tjerë. Të luta. Tani është sërishë rada jote, mm -hmm. ollëta le të bëhet gati. Pa tjetër. Për të ndjekur me emotin pas kësaj në klubin e mëgjesit. Qadërëshpreha që un kam zgjetur për sot është pa. nga Albert Einstein mm. dhe është kjo. Paqja nuk mund të mbahet me forcë, por mund ta rihet vetëm duke kuptuar njëri tjetrin. Oh je. Shumë e bukur. Paqja nuk mund të, paqja nuk mund të mbahet me forcë, mishtashur, por mund të arrihet vetëm duke kuptuar njëri tjetrin. Sa bukur ka thënë. Mm. Mm. Nëse kuptohemi, keq. Duhet mi dhe bëjmë paqe. Nëse nuk kuptohemi Nuk ka shansen <laughs> Nuk mbajet me... Si nuk mbajet, me shanë nuk... Forc. Me forcë Me forcë, po Einstein i vëdoj Einstein i vëdoj Pas ka të pas kohë me mëndu dhe përkëshumë Ka shumë thoni nga Einstein i, Luria Koa ka qenë më shumë atër Pasaj <laughs> ne edhim, Luri, që koa është relative Tanë so? <laughs> E <Exact>. fakt <laughs> Falim derit, uh, Jeri, falim derit... Falim derit... Edhe Oltës, para prakish, për motin që do në transvedoj të një në klubin e mëqesit Kënajsi Jebi Oltës Minus 2 gradësht në të omente, 4 mbëdhjet do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 3% shansët për sot Sot pra nuk pikon, duket qartë Këllim derit, po mm -hmm. fundjava si do jetë Oltës? Fundjava do jetë gjamë, por eftot Po, mira, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Falemind po shtthemon tjetër përveç se faleminderit Oltës dhe me myself and i që është titulli i këngës që vjen tani me dashuri ju mund të kërkoni muzikën që doni në 06 dhe 92070222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 dani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1783 George Washington i jep dorëheqin nga posti komandanti të ushtrisë amerikane Në vitin 1876 miratohet kushtetuta e parë turke Në vitin 1899 nënshkruhet traktati turko-gjerman për ndërtimin e hekurudhës së Bagdadit Në vitin 1918 erdhi në jetë politikani dhe kancelari gjerman Helmut Schmidt Në no vitin 1920, Irlanda ndahet në dy pjesë, se cila për ture ka parlamentin e saj. Në no vitin 1922, Radio BBC fillon transmitimit ditor të lajmeve. Në no vitin 1965, jepet premjera e filmi Dr. Zhivago me regjito David Lindh. Në vitë i 1984, kënga e Madonës Laikë Vërgjin është rënditur në vendin e partë të top listave amerikane. Në vitë i 1986, desidenti më ishuar sovietik Andrei Sakarov është këthyër në Moskë pas pëthuaj se 7 vjetë mërgimi, duke uzotuar që do të vazhëndet të fliste për qështjet e të drejtave të njeriut. Në vitë i 1990, Slovenët votojnë për shkëputje nga Federata Jugoslave. Në vitin 1992, gazeta Sun ka botuar fjalimin e krysh lindjeve të mbretër e shësa nglisë dy dit para fatit, duke shkaktuar një irritim të plot nga BBC. Bukin kemë në palas ka denoncuar si për të ardhu keqë fjalimin tradicional vjetor të mbretëreshës në gazetën San për para transmitimit të sajnë në BBC. Në vitin 1997, 62 vjeqari u udialen martohet me 27 vjeqaren soni i previn vajtën e adoptuar të grosë të ti Mia Farrow. This is Club FM 100.4 Ekshtu, un... mirë gjesi, më gjesi që t'jide, mirë se këni ardhur në program, ora ashtani 7.22 minuta. Unë jam blendi këtu bashkë me jerin. Mirë më gjesi gjitha, mirë më gjesi, gjesi blendi. Kemi altinin, olëtën edhe lori, gjitha shtuk të me në. Gjdo më gjesi, mi që t'ashtur sot në klubin e mjesit. Musikë në zinë i ju, si që bëjmë në gjdo të premte. Um, <të> Atëherë, tani një gjë, që duhet ta, ta thekësojnë. Sot do jabim edhe shumë durata, sepse është fund <të> Kanë kryshlindje njërzit të... Uh, Gjetë fund javës Êshtë të djelen po? Të mm -hmm. djelen i dhe, pje? Po 23 dhe mëndon 24 njëzër 25 dhe 10 26 të avushim Për uh, shumë kënd për Pjesën më të malë dhe për Pjesën më të malë dhe të njërzë dhe mm -hmm. Po jo për ne Dhe për ne pëpduhem Ta lëbë, <laughs> pushime, bem pushime Po mjë, më mjë Po të shkë e ti rëdi, më lërë të Më lërë të ndërroj Me të ndinje pak u fi Letë të gjitë mati ljarë Ta me doj të hënë në, në pushime <laughs> <Regular>, <affects> Bëja, yeah. e ke mërë të përshimë Shkë e ti, unë më beve Shkë e ti, unë më beve Shkë e ti, unë më beve Ah, po, meqëra fjalat e smundja uh, në luar, janë anulluar, janë anulluar shfaqet. Të gjitha shfaqet në teatrën gomtar, pasi linka aktorët është i smur. Ëh, oh. dhe oh nuk do ketë më shfaqje për dhjetoren. Oh, mos. Do vihen sërish. Përpara pije unë atë, unë doja unë shkoj, a vërtet e ke? Po. Vërtet e ke, kishim shumë keq. O tani njerëzit janë me ata smuren. O tani Njerëzit janë me ata smuren, më von faltëshi. Ëh Nuk ka një zvendësues, unë e di që kur një aktor smuret. Po faktikisht e kjo është shfaqje që ka pasur zvendësues. Tani unë kam njoftimin se kryesor. Nuk do ketë më shfaqje për dhjetorin. Pra për këtë fundjavë teatra që është vitiri normalisht. Mm -hmm. Ose si e nuk je gazetare për që të mbari. Do të, të vi emaili ty, mm -hmm. ty që thotë nuk ka më shfaqje për dhjetorin teatri kombëtar. E ti e kalon mirë, më spas ka më shfaqje. A do të dish edhe emrin se kush është i smuret? Jo më jo nuk dua të di kush është i smuret. A do të mora vesh po s kam sa i them dua di çfarë do ndodh vërtet po leri këto nuk dua të di un kush bën si i smur në teatrin Okej nice të skuara po jistes skuara po prandaj më thënë që si investigojmë këtë nuk jepra nuk jep e kësaj fusha ja folsë nji Po, uh, nuk ka treguar në një interes speciant për këtë pjesë. Ska asjë fotot e ty tipodesh, po. Mirë. Um, Ëh, e ke shohësh kë uh, Google Listot e dini? Kush? Google-i. Uh, Google-i bën diçka. To... Ta. Mm Ëh. -hmm. Jo, se do. Logo, logo të ndryshme etj etj. Por kjo është shumë oh. interesante. Duhet të do... jetë si një bandë instrumentale. Favorit është ata gjithmonë e shpjegojnë se çfarë. Duhet ta shohim. Ja se si duket Google Spot mi ish dashur. Shum happy do. Po pra. Ka një duhet të duhet të si janë kaq të gëzuar këta. Mos ka një bita. Ku që nëva, se ka një. Thjesht të klikosh tek ajo tek imazhi, po. Po nuk po. Ngaqë është duhet të tek imazhi, po të klikosh bletë do del. Po. Po çka del, delas gjë. Ja vret del pra ndërdel. This the season. Uhum. Ës sezoni pra, është. Seasoni festave. Tah. Por është po, shumë interesante. Po nëpër Tiranë ngjital vërë të parë? Po, kemi xe... parë. Po. Ëh. Un akoma jo. Shumë drita. Shumë drita, ëh? Po. Shumë zbukurime. Unë dëgjoja faktikisht pam gjatë maratonës. <laughs> po. Pjesën përballë Rocknërit se kishin baret. Ja, super mm. me me no bërxeau, ajo pjesa përballë Rocknërit është. Ëh. Me shumë fantazji, po. Më pëlqeu ajo. Më pëlqeu tani është thjesht thjesht, por nuk është, kam përshtypjen xe... që nuk, nuk është, është nuk është sikur të mëndoni ju. A doon këto? Un kam bërë një tez në fakt, mm -hmm. në lidhje me atë foto shum, si për, dupet, po? një një yeah, jo. që unë kam. Si duket po? Të gjithë kanë të njëjtin mendim. Sigoj ç'mendoi unë çështë ajo ieri. Se <laughs> kanë, okay. ka, um, janë këto është ky artisti italian që ka vënë ato, um, po themi imazhet me drita, pa. ha? Mbi mbrapa është një është një djalmë muskuj, si thonë të body okay, building, no, të është ai elefanti shë, më shumë, por është justifying. Po ta shohsh ja, me hummendje. Ja. Sa mendojun që është ajo, sepse mm -hmm. nuk është më shumë se sa një seri. Tani jeri mendon që ka aty ka një pozicion nga nga libri Jef. i famshëm i Kama Sutra, apo? Ëh, uh, por, por un mendoj që është është një është një janë një çift patinatorësh dhe ka një moment aty. Kur e ke parasysh kur vajza shtrihet dhe djali sigurisht e tërheq svar, okay. domethënë mm -hmm. po duhet ta paraqesnim pak më qartë sepse po paraqes ajh artistë. Jo, përmejnë. ka diçka. Pastaj nëse ti ke diçka tjetër, ieri është është çfarë do ti? Jo, të po të shoh, ti duhet të shohësh edhe Bredhin, që është ngjitur me atë imazh. Bredhi ka më të qarta imazhe brenda saj a, dhe e gjithë problemi që un kisha në këtë rast ishte kur Uh, ti vendos kto gjora ne nje kend lojrash per fëmijë ja, të vegjël. Ese tirish tua shpjegosh. Po fëmijët ja, ja. e vegjël nuk e kanë këtë. Nuk mendoj, <coughs> nuk e kanë. Ne me mendje mbrapsht. Ata durhiqen nga drita e oltat, normalisht ti duhet tua shpjegosh. Janë monitor ieri, është shumë e thjeshtë. Shpjegoj. Oke, atë po. Po ne në patinë brezit si doja të shpjegosh? Nuk e di, nuk e di si ç'e ka, se kam re atë gjë. Na e foto ieri, na e dashkëmo edhe brezi. Oke, faleminderit foto. Pastaj nesër një herë shkegojmë ç'është brezi. E ka parë filmin Lori Larosh? Lori Larosh. Ka kanë kanë një film ti quaj Lori Larosh. Ka lidhje me Loren Donke? Po. Ka qenë një vajzë që ishte Lori, që ishte patinatore, domethënë nga këto në patinazh në, apo etj etj. Qi mua mban më shumë vagullt, kushtemban më. Ka njëri që e mban më 0692070222. Sa ato lepur i shkaset të keni para. Lori Larosh, kështu shojën bukur ai po. Po dy kostime mban më thjerë? Po. Ohta ne pa kremtym durat. Se po sa the live ti sa jep. Faleminderit ajo wow, e, nuk e di sepse ka kshu do, do ta thuash live do mënen që e pa edukar <laughs> <laughs> no. i, i. miste mm, kremi maltin edhe po të dua dhe sa ja ok, okay? le <laughs> të një thëni nga aktualiteti për le të japim tani miq dashur duhet që të zvendsojm biletat që kishim dhënë për teatrin kombëtar të zvendsojmë bileta për jo ato po të duan mo të mbaj të, të, të vlefshme edhe për janë të vlefshme edhe për në janar ok janar më s'kërkojnë le të Mmh... Shpa... Ti shon, vëllaj... Në kompensim. Po, po. Aja artis. Ebra. Sa më ndjek edhe tjene. Ti shon, ti shon, ti shon. Ti e ti ashtë kjo. <gjana> Par atësa kohësh, Rama ishe iftuar në Turqi, ku ishe bashkë me uh, kreministrin Turk Erdogan për të Pam. përuruar një uhrë. Mm. Që ofe në banim me. Dërkohë që, tani ishte në Turqi, presidentin jënë, Një shani I cili gjithashtu përruroj një dhe bërarti infrastrukture për e quaj mm. Por qa rishë të kësa e rade? Nuk ishte urë 0619 27 12 22 Durga unë mesajë të uaj 0619 27 12 22 Oje E gjemi të, Marcus Collins, me zi po pret You got me working on your love It keeps me up in the night You know I had me sleeping <laughs> Don't care what time of day, as long as Seguani janë dorë në klubin e Mqjesit, valle të klubi FM nënçindi ka dorë. Good morning. Edhe në ekranin e klubit të vozës Ingles. Hello. Jesse. Mm. Hello. A surprizë ja përpara mm -hmm. krishtlindjes, mm -hmm. miqdashur këtu në klubin mm -hmm. e Mqjesit. Unë jam në këtu më herën. Mirëmëngjes. Me Altinin Olten dhe Lorin. Mirëmëngjes. Çdo mëngjes me ju nga 7:10 edhe për sot. Gati për Npu. Ai. Segjeni kaluar me trafikun? Shkëlqyer. Ju ka rënë rasti të merrni sërish. Nuk e di. Mm -hmm. mm -hmm. Unë dohen gjithë mogë është kërë përshpijë është bë një orë vajtëa është të metë Ka këtu të dëmë bosë është këshu katastrofë Përse se përlonë të marë është me në imjet tjeder e këtinë Ta që është djore Ta që është djore Ta që është djore Ake halin që është vindo të... Që është vindo të... Që është vindo të në ka? Po është vë to të drejnë në transportin publik përveç sepse vjen me histori ty duan historinë më mjes për treguar. Patjetër. Ja për shembun unë uneta me biçikletë atë gjithashtu ndodhi rrugës. Edhe unë <laughs> në këmbë pas gjysë zbra. Kemë mm. ieri, e cila është plot. Uh, Dgjoj ieri. Po thuajse një javë që Tirana ka vonesa të jashtëzakonshme. Më vjen ndodhen sepse trafiku, trafiku, trafiku, trafiku s'kish kur. Falëndosë që njerzit mrziten, duke qenë se janë edhe të gjithë punë. Nuk i kem, por kanë edhe konflikte dhe kur hipin në autobus ndodhin dhe sherre. Ah, e kuptoj, domethënë nga që nga që janë më të mbur vonë, domethënë. Tam. Kështu edhe çfarë kur hipin në autobus janë dhënë njëri tjetrit. Jeni njëri tjetri. Që të kapsh ti von von von von. Në momentin fundit autobusit e hyn. Dhe hynte një çikë shumë. Pak si edhe në njëherë tjetër do të thëjë që e fillom me pasagerë. Pasagerët e ti bi. Bi. Dhe ne vaja në muzikë. Në zonë tria në vial nuk ekzistoi me fillimisht nuk ekziste me pasagerët, por ekziste me Fatorino, sepse vetëse ishte vënur autobuzi Fatorino sot nuk po jepte as bileta. Nuk jepte bileta. Dhe zonë tria unë akoma më shumë. Me skelë ligjore, sepse nuk fiton policin. Fiton policia. Nëse aronte. Edhe bëste që pastaj faturina filloi i gjithë nerv duke i ndar biletat. Mere, mere edhe ti. Po, po. Fahet ashtu. Po pse si jepte faturinë ma vëdese të nxirtë kafe në mëngjes? Mendoj se ishte shumë herët edhe, nuk duhet t'i jepte. Mirë, normal ti e kërkon biletën apo jo? Thjesht detyrim ligjor nëse vjen më shumo kontrolli, detyrohesh ti. Edi, është 7 pompa. Po, po, edi. Është 7 pompa. Nëse përvesat 7 pompave edhe çaleq duhet paguash. Po, është vërtet. Më kujtohet vjen asot në klubin e mëngjesit mishdashur, më shkoj mendja. Edhe kam dashur 2-3 dita bëj, po sot do ishte dita. Kush mendoni mm. që është më i fuqishëm, Altini apo Lori? Oh. Fizikisht. Fizikisht për pompa. Por... Dy fizik të ndryshëm, le të themi, Altini ah, al m Altini më, më, më, më, më i al lidhur, më më po themi. Po po mendoj që A, al tini al tini pompa jam ar Lori. Ëh, jamë Lori. Po paton që po flasim. Okej. Ose mund të them direkt që si mund të bëj 60. Ti mund të bësh 60 pompatoke. Po 60 në 65. 60 në 65, më thashësh sfid. Po ti Lori? 60. Ja, ja. 60 pa vështim. Bravo ti. Nja 5 jet do dh dh dh dh hya dhe unë për një 5 jet, po them nga vëndi. Nësja fut kote kërë të... I bëjmë 6 jet, po? Nësja fut kote kërë të... Ti të thuan 6 jet. Nësja fut kote kërë të... Nësja fut kërë të provojmë. Por fituar nuk marë ta... nuk... Mirë, dakord, a, a të shiko se shë do bëjmë... Kërëjmë ndë dë vashel të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por uh, un po them të vëm Altinin, Altinin Kundrlorit dhe balt, dhe nuk po po dhe Oltën ndaj Jerit. Unë nuk di të bëj pompa, <laughs> po e, Ska po e që a a soy, soy. As di ashtu. Ashtu është një histori. Jeni një histori që dini. Do, Do provoni. Pr ne nuk, nuk kemi pse të kemi rivala. Një sekondësh. Një sekondësh. Ne kemi betuar që po njëra tjetër. Ajo vajza që këndon e fundit di në festival. Si quhet ajo? Nuk e pash. Kush e pa deri në fund atë? Ajo është ajo është Linda Morina. Po. Ajo është Linda Morina. Po. A kush është një Linda tjetër? Është e Altimi. Dhe kurse e shëndosha. Ja falimi no, është e shëndoshë. Ai i di kjo këngë e shëndosh. Ai e di çka që ka. Sepse e kemi e kemi e kemi pasur tek këtu në klubin e mëngjesit atë rastin kur kur kjo shkon mm. në American Idol, mm. ishte po. Edhe edhe këndon, edhe Jennifer Lopez thotë ajo ka zërin e një vajze të madhe. Tam. Tam. Në kuptimin e një tipi siç janë to to vajzat e mëdha. Mm -hmm. Ëh, tan, mosqritën dha. Qi kan mushkritën dha, uh. mushkrit Rita Franklin e kuptoi se çfarë. Domethënë kështu. Edhe ajo i tha që un kam qenë e madhe. Pra këngëne shëndosh. Po tani është shumë e vogël. Por kishte ruajtur, si tu thua, zërin e një vajze të mnde, që është jemi mirë takesh, po. Ëm, edhe dje ajo ishte këngëtarja e fundit. Unë nuk e kam djuar këngën. Çë këndoi. Kënga ishte okay, ishte mirë. Linda vetë ishte edhe më mirë, nëse mund ta themi. Mund të them, mendoj që mund ta themi, e tonifikuar. Ëh. Dhe një ngjyrë pjeshkë kështu në përgjitsi pse që është ardhur sepse ishte me me japone me të gjitha këso me një tip kostumin që vetëm vetëm me një trup shumë të bukur mund ta veshësh mm -hmm. sepse është bër për t'treguar që ti e ke. Dhe ëh dhe krahat e tonifikuar, edhe të, edhe të palestruar. Do thosha, po, e palestruar, por edhe të prandaj tash ngjyrë piëshke, ishte I, sa juhet merrin këtu ato një se gozët e dingte. A më nxir? A shollën ngjyre që e ljysh. Ënxir, ënxir. Solar, solar më shumë pak. Nëse Bukuri shumë e mirë, ishte shumë mirë. Mm -hmm. Kjo një dhe Ledina, un un prapë nuk e kuptoj se për çfarë janë ankuar. Se prapësonat, është. S'kish bër Ledina. Ja, jo, mm -hmm. Ledina ishte me me të, të tjera, me të tjera veshje sot. Ëh. Do të thje. Gjep. Ëh. Se diyei bash sa nga këngët, por uh, por uh, shumë e mm -hmm. mirë gjithsesi. Un mendoj se ishte, ishte ja vlen, po. Brom okay. se pas siç e veshur ja, vizualisht. Vizualisht është vërtet, po. Ajo ka, ajo shumë mbajtur. Kaq. Kaq. Mba, mba, shumë mbajtur. A le të jalin të hapur që ne tani nuk kuptojmë asgjë tjetër. Ajo është tepër e rë për ty, le er, ta themi, le ta themi kështu. Mund të jetë, mund të jetë ka vite më e madhe në mosh, po është tepër e rë për ty. Po çum se ka, është er, prap shumë shumë keq. Shu, shumë mbajtur thotë. Pa. Mi kompliment që bën dhe shikon. Po e di. Ëm. Është fakt fare. Po dje kishët një defekt, pati një defekt madhë me këtë mm. uh, Me blashentim, blashentë satën Qa kishët a i tja? A po, ataj dhe gjohet? Blashenti, mm. blashenti duhet këndon dhe me kitarë mm -hmm. oh, Blashenti mm. shosheron këngët e veda me kitarë mm -hmm. Dhe është e vetëmi a... Se duash, vetë Kaj, i vetëmi shosherues I vetëmi instrument që a i ka Tregon dhe veda? Po Dhe, dhe, dhe kitarra dje ishe elektroakustike mm -hmm. Kitarë akustike e lidur me kabullt që duhet dhe gjohet I këndrith? Jo, për kitarën po Mikrofonin për në handë dhe kitarra nuk u ndje as një herë. Oh, oh, e vërtet. A i priti dhe priti që, që, që si tu ashtë të gjonte nga kitarra për vëndë dhe telet, as një, as një që, zero. Kitara, kështu që a i e mori në këmbë, si tu ashtë, këndoj i pa kitarë. Por duke që në që një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Le sendisë, ishin këngët e vjetra që ka kënduar edhe tjetër. Po, shikoj. Ajo që po mendoja unë ishte kur kthi nuk i punon kitara. Po, hmm. se ndodh, e kupton? Ndodh. Ndodh edhe kudo. Po çollan. Hajde bëj çuat, por ne na ndodh gjithmonë. Po te ne është e saltuar që do ndodhi. <laughs> por, uh, por a nuk mund ti të jepni një kitar tjetër? Hmm. Kishte kitarë atje në në orkestr. Hmm. Ti çfarë zotria jep ose ose Idea Ose, ose sh... dikush i thotë hey, hey orkestra, hey, hey folk joint, hey, pistolet. Nëby gitarën atë. Aku do më shuar. Mi e krah. Po po e kamë tim. <laughs> <laughs> Dua të them uh, ose ose mund të bëj për shkakun se e kemi parë herë tjetër që ndonë. Sillem ters prej gitarës tjetër. Po zotrim, po po Pohre, mi të të mikrofon, të mikrofon për, për shkakun i thyer i thyer për gjysmë. Tam. Që të të afrohet aty ku ku janë telat e kitarës, ku ku ndonë ka. Kjo, kjo mund të bëj, po. Pa. Paktën të dëgjojë diçka? Jo, ato dëgjojë shumë. Ai këndoi dy këngë mirë të parë. Po kishte kohë, më vërtetë se janë 6 minuta, 7 minuta. 7 minuta ai aty vetëm pa pa pa një ë Nasa. Me i gjitha të publiku u të regua shumë i mjerë, se po është është shëronë të... Me duar të rokitja, i gjithëse të se. Se dinin ku shë e gjithë fajnë, ku <laughs> shë Nasa... <laughs> e gjithë fajnë, ku shë e gjithë fajnë. Mas i gamë përë një që nga futi këtjave. Ja, po, jam atë shë futi, ja. a, di fek. Së tani... Njës, a i e bërit vetën. Uh, a i këndoj. A i e të regoj vetën, që ishte artist. <gjubi> po, skena nuk ishte në lërësin. Për, uh, për atë moment, <coughs> Nandona den <laughs> <Nice. laughs> <T 'ra. laughs> por uh, nuk më njeh si sna funksionon ndonjëherë më, nuk mund të shaj. Po ja. 12 rad. Por e përgjithësimi im thar që ishin të bukura. Më pëlqeu një këngë me një goce. Çka komisjici që skuptoi asnjë fjalë, thëmë drejtën. Falësh virë stë vokal vokal i ishte shumë i mirë, fjalët nuk kuptoheshin. Rëndësika e ri melodi. Si kam ajo vajza me emrin Smaja, Smaja. A um, këndon ke? Çe rocktop po. Mendon der stok ekonomi. A e kishin këngë të zehme? Sara më duket? Jo, ja, jo ja, ja. Sara. Nga diçka, bah resort. Resort as maja, po. Resort as maja. Mhm, mm mirë. Ajo më le të zeh. Bukur. Tani ne nuk kemi as uh, publik, po themi kritik kshu, ne imi publik i thjesht. Ndjesi ajo pastaj. Publik i thjesht. Po, e, edhe më pëlqeu shumë mua, të paktën, që ishte kishin një kur fillonte, kishte një kshu, një animacion.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 ë në përgjithësi tani shikojmë foton Ta e, foto e Rezartës, po, edhe i quytohet Zerty. <laughs> kjo ka qenë shumë mirë, thotë ajo nga syt. Për çdo gjë, për shembull, i njeh me me pseudonimin e Facebookut. Ktheu nga anën tjetër, po, po, po, po, pseudonimin e Facebookut, Facebook? uh, një dytë, një dytë. Okej, mirë, me mikrofonin sin festi. Do të shkojmë tani nga Rita Ora, mishdashun krymen e mëngjesit në klavën femnë 104. Ju e azhite muzikën sot ora 7:42 kur të kthehemi do kemi edhe anagramën për ditën e sotme, mirëmëngjes. Kjo është për Rozën. Person a person that's him. Innocence for dinner. Pour something in my cup. Anything and everything just to fill me up. But now. 100.4 Enjoy it people 751 minuta tani në klubin e mqesit Mirë mqesit gjithë E valet e klap FM në 104 E dhe në ekranin e klap të vës Be është koha për të prezentuar edhe për sot mm -hmm. Anagramën por Por E dhe, dhe mi sekonda të tin më par Leti abim fituesin që kemi tani Dhe le të bëjmë një pyetit tjetër nga aktualiteti, pasaj shkojmë të kanagrama që mos nga trajmë Jebi Olta Presidentin Ishani ka qënë për përorimin e tunelit Euro-Aziatik Euro-Aziatik, miçta shurga është Presidentin Bujar Nishani ka asistuar me mbajti në shiritit mm -hmm. Në prerjen e shiritit të tunelit Euro-Aziatik që e preu me dorën e ti vetë mm -hmm bojar nishani pra. Jo, pra jo, Rexhep Tahipi po bojar nishani pa, marrë, tjete, ishte atje. Ishte, bëshë. Mbande si i dinë dorqosha e. e Fiorela shfituese një 98ë bro numer fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Fiorela. Bravo, bravo. Bravo. Okej, tani. Faleminderit. Pyetja tjetër nga aktualiteti është, lajm i mirë për gjithë shqiptarët. Ka kaluar në gjigatan kushtetuese? Ose si thua, është rrzuar? Pretendimi i Parti Zemokratike ndaj liqit vetingut që do të se liqit vetingut tani hynë në fushi. Oje. Oh, yeah. pra, pra u rëzua pengesa mm. e fundit dhe <coughs> pyteja e zhvotimi ishte sa me sa në favor të vetingut. 0-6-9-20-7-12-2 dërgonë mësashtë të oja. 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 më lejoni të kujtoj mështashu se sot në klubin e mëgjesit mëzhikën mm. më Oh, e shënjelliu Anagrama në klubin e mëngjesit. Sot në Anagram luajm për një orë nga mësthan tek Primi Mochis. Ëpërshtatshme kjo orë midhasur edhe me Anagramën vetë, e cila <gjubi> është sot Ora me fat. Tik tak tik tak. Ora me fat. Mhm. <gjubi> 0-6-19-20-7-2-2-2 Durga në mesajtë uajan Ora me fat 0-6-19-20-7-2-2-2 Duhet e rivendosur këto gërma Për të formuar Një fjal Që ka kuptim Formoni një fjal Mishdashur Duhet e rivendosur gërmat Në ora me fat Në mënyrë që të bërë një fjale E pasaj të rgoni në 0-6-9-20-7-2-2 17.22 E kolajt, amë jo, Jeri? Pa, shumë e kolajt. Jeri këtoj ja. <laughs> ka këshu buket jatë. Buket jatë, në fakt. Buket jatë, salsicë. Jo, gjithman. Ka rëhase, Jeri që have me salsicë. <laughs> ka rëhase që i ngetës në fytë. Anagrama. E vërtet. Pasa, Jeri ka nevoj që dikusht të shkën nga pasët, ako datës. <laughs> Lehtas, pap, pap. <laughs> Upp! Ehm... <laughs> um, <laughs> <të> <të> dje, dje, ndërsa, prisa, dhe dhe ndërsa po pritej që të fillonte festivali, mm hm ë e ktheva nga RTS-ja. Dhe kur e ktheva unë, në atë moment ishte ishte duke dhënë këngën fituese të Fest 90. Mm hm. ë uh, Nishte pak e vjetër ky. Po. Dhe kush ishte këngëtarë? ë Fetusa. Kamë shumën Anita Take, po Anita Take Ta. Tati Viti Nuk e mba i menta një egzaksishtë cila mm. ishte kënga por... Nishe edhe Ajo ishte Pasaj ishte Ishe uh, Sandrë Gjoka mm -hmm. Bashme ma njënë në Albanin Që këndon janë të këngën Onën jam mm. lërg Ok, e shumë bukur E shumë bukur, përte Por si jam pranteje yeah. <laughs> Në në në në në në Dhe, um, dhe e tjere kusura. dhe pasa ishe pra Manjole Po jo, ajo që po via re E kishim haruar ishte Ishin njerëzit Se dhe mos kur këndonin vajza Po shumë Manjola një vit më vonë Manjola në Albani ka fituar e vetme mm. Pan Se në në në një dashurin Në në në në në në në në Dhe se kur janë themra që këndonin Hudhen edhe më shumë nga këta që vinin U jebni lule ah, Po them lule. se kejte më lule <laughs> gjëra Qatë kishin në këshumë Po ej Po ej Një shifje, po leshko fare, e ku tonë, si shkem ishen neve, me gjupa, me, me palto, me qa ishin që, vinin, hynin, kush mund ishta aji atje, në skena atje, këngtarja, kjo, live kjo është kërta, nërkoj që pa mundohja atje, e, ishe një moment njëri që i vurit e një gjerdan, nuk e di qarë gjerdan me qa ishta aji, po i rikë shu, <laughs> e ku tonë, e ku tonë, në kokë, sigur, sigur medaljen që ta jabin në olimpiad, ishte në fund fare, Po ti shikosh kalamajen. Po burra, ta burra kështu domethën, edhe kur iqni po ajo e, e dalë nga skena domethën kështu komplet si laç në rrugë kështu. Është shumë e, është shumë mm -hmm. e. I ke sa ruan ato? Atëherë nuk na bënim përshtypje. Po po ti shikosh tani. Po vetë është normale. Ka ndryshuar gjëra. Siç kemi thënë ne. Sa, sa e marrin shumë kështu për ofendim. Po të veshur keq e e imagjinova. Tanik ajo na Anita Bitri, you know. na Anita Bitri a, lus lus lus do ta besoj. Ani ta bitri Tam. me këngën, askush do ta besoj. Brother pastaj ishte një vit më vonë Alexander Djoga, Manuela në Albani mm. dhe tha uh, të, të tjerët. Dhe pastaj pra Manuela në Albanian në një këngë solo dhe pastaj kaq ishte për dje, sepse vajte ora, nuk dha anë tjerë. Dobishje, <laughs> po jam kam qeshur me me lot, me me vetën thon, atëherë. Nëse. Ta fangen mi zëshuar bashkë me Ferrell tani. Kënga quhet Get Lucky. Ise me padaljaion. Sepse, sot dhe e përshusht ti mendojnë që mund të vinë njëri dhe mund të pëjnë një horlikatje në skenë, pa tëre se shkonë në mund e atës njëri jo, ishtë njëtë vetëm për dëllullë, frikëshëm, për dëllullë dhe për tikur. Për po bukur, për. Për e imbaso. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.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 Stator i mirë ngjeshti, që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e Mqjesit në vallet e klube Fem në 104 edhe në ekranin e Klap TV's. Çdo ditë me ju nga 7-a në 10-të me dashur, sot e premte muzikën e zgjidhin ju. Mund ta kërkoni në faqen tonë në Facebook, mund ta kërkoni në 069207222 kur lidheni me ne. Ebë anagrama për ditën e sotme është Ora me fat. Por këto kanë prenotuar një orë nga meshta ant ek primi morchis. Mhm. Mm ora me fat. Me fat. O R A M E F A T. Këto janë gërmat? 069 20 70 222 dërgon mesazhet. Kjo të, sot e, nuk është e vështirë, mendoj unë. Edhe bukur. e bukur. Është bukur, është okay. Shumë mirë. Tani zgjidhni këtë, edhe më ta zgjidhur këtë pastaj. Ju do fitoni një orë nëse jeni të parët. Ndërkohë altheni kanë për një javë tani më. Po thua i se Një klip të censuruar Ku Këta pushtues të famshëm Në historinë e botës Në historinë edhe të kontinentit ton mm -hmm. Në historinë edhe të Rajonit ton Përmenden, por alëtini i censuron Juve, ju bije që të gjeni Se kush janë këta pushtues të famshëm Nuk është e vështirë, mishdashur 4 dhurata për këta Prej ditë është tani Kemi uh, spitalin Amerikan, kemi shporten nga elektronik line Shishet nga kantina Shishet nga kantina dhe biletat për në Cineplex Abo jo? Pa, pa yes. Por e vetëm DJ. duhet gjenim ku shen këta pushtuës nga ky klip Kjo band përbet nga një grup muzikantës që shkonte dhe dërgon të mesaje Në vendet që ishin të interesuar të i pushtoni mm -hmm. Në vendet që këta ishin të pushtuar Edhe ju falni të interesuar për të pushtuar. Për të pushtoni. Ah, e djajmen e? Ë djajën. Ku i des? Ku i des? Çe band. Përbehet nga një grup muzikantësh, që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që ishin të interesuar të i pushtonin. Kush janë këta? 06920702220692070222. Yes sir, yes sir, yes sir. Mbaspogojkemi këtu te zoti Nagim Baçi. Mhm. Uh -huh. Por më parë do të gjej këtë historinë e çiftit gjerman, më tregov pak për këtë. Atëh, video mund ta gjejmë në façën e linjës. Në fakt bëhet fjalë për një shtëpi që është në pronësi po them din çifti gjerman, ai e ka emrin Tomas, bashkëortaja e tij e ka Susan. Uh, shtëpia e tyre është 105 metra katror, nga jashtë duket si çdo shtëpi tjetër, por për Krislindja ata kanë vendosur që ta zbukurojnë shtëpinë atyre, siç bëjnë shumë i ca njerëzve. Mhm. Por me 100 bredha. Me 100 bredha. Wow. wow. <laughs> Brenda është e mbushur shtëpia Polta me rreth 100 bredha. Shikoj vaga Polta, shikoj. Janë të zbukuruara të gjitha wow, me drita, super. me stole të oh. tjera, ka rreth 16000 pocha. Uhm. Mm wow. Dhe në fakt punën ata e kanë nisur në muajin tetor, që <laughs> muaj dhjetor ti i janë përgatitur dhe, dhe ja kanë dalë. Po një pem nuk u del këtyre, jo? Jo, jo. Kta duan 100. Thomas dhe Susan. Pam. Ëh Jeromina. Mhm. Këta e në rintel, thot, të to. Wow, për mirë, do mëndën edhe qdo bredh është... Uh, Is bukuruar si... Tam, ndryshën e një tjetëre. Bredhë që hitë ka dhe të borë vetë. Bi e praktikisht dhe gjithë shtëpia e tyre përveç dhëmës e gjumët dhe kjo bëhen në dhja e qera. Shë këtër, në e eksposit të bërë edheshë. E vërtatë. Dogale një biletë me një lidhje të, të, të veçantë, besa. Mhm. Hmm? Paguan biletë dhe shikohet këtu. Nuk mund të bëhet ashtu Lori. Në fakt, këtë video ata e kanë publikuar vet Lori, kështu që kush është i interesuar për par një pa, të parë një shtëpi të tërë mund të shkojë, kanë përshtypje. Asnjë problem. Faleminderit yeri. Të lutam. Muzikë tani më i dashur, si e mendoni, një shtëpi me 100 m2. Sa keni ju në shtëpinë tuaj? Këmbas fak në Club of Fame 104, All I Want for Christmas is You, është kënga që më ra akeri këndon, çdo kohë të çdo vit. Krislindjeve në Kleberfern Don't want a light for Christmas From the center of Tirana, to listeners across Albania and the world, the morning show with Blendie and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. My name is Jessi. My name is Jessi. My name is Ardun. My name is Jessi. My name is Blendie. My name is Jessi. My name is Jessi. My name is Jessi. My name is Jessi. Dhe me zotin Agim Baçi sot në mëngjes më konton kritikun letrar Mirgjis Ekimi. Mirgjis, mirë se erdha. Krajsi që kemi sot këtu për të folur për një libër i cili uh, është përmendur jo pak gjatë uh, muajit të kaluar, ishte në pjesë e panairit, quhet Hide Me Behind the Drum, shkruar nga Tom Kuka, fjala për ty. Së nuk duat zgjatem unë shumë. Shkoan nga Tom Kuka, jo e kemi lëzuar të dy dhe të dy mund mm -hmm. të zgjatemi, por atjetër un mundova ta veçoj atë enigmën për emrin me librin, pavarësisht se ndonjëherë unë njeriu përpiqet të jetë shkoj të shkojë drejt asaj rëndësi çakak pas kësaj derës. Po. Misteri ka dhe pa batutë apo pas kësaj derës. E dhe problemi është që nuk doja që të të, të mbetësh aşpesh një një yük kur s'është kur s'është. Ëh. Normalisht ëh uh, nga nga nga përshkrimi bie që tet teatritun Tiranë 1. Ëh. Mm -hmm. Dhe dyta Me qenë se aty dhe thuat që Gjepet një dojhë dhije që është një ri që është publik Dhe tjetë afo publicistikës Sepse nuk imbaron gjera Do të kërkon të thotë shumë gjera Bërë në një artikulli mm -hmm. Si që do dhe më ndohë në media Me gjitha të rëndësika që Të themi që ka këllibë Në fakt e shë një tiran në miniatur Një tiran e vendosë në vite 30 Por uh, Me gjera cilat prek thënë, Mendoj që ka dhe një tiran në miniatur edhe për të sotmen. Duke siguri flet sotmës me një me një miniatura të duke thënë që s'kemë bërë ne zbulim se jemi ato që kemi qenë. Një pikë pyetje shumë e madhe, në fakt që ë i cikë semen si se nuk besoj se të paktën nga ato që kam ndjen një un vitë 30 që ë homoseksualet kanë pas një hapësirë kaq të malle domethënë ose gjerat ose krimi të të fokusoj vetëm tek to, domethënë tek të hetimi i këtyre e këtyre raporteve Megjithat ai është munduar që mos sketë 30 kështu kriminal domethënë, si nuk do të nuk do të jetë një Sherlock Holmes ai. Nuk është ai, qëllimi i zhanrit. Po. Ai është përmes dimës, përmes është në stilistik, domethënë një hetus arrin ta zbulojë mirë problematikën e qytetit, mm -hmm. sepse futet atje ku njerëzit flasin rrallë ose nuk kanë çëftë të tregojnë, por të hetuzi janë detyruar të tregojnë. Pra në sistem domethënë ai ka gjetur një gjë shumë mirë. Nëse do të zbulosh diçka, nëse do të difuzosh si në raport me Enën, po, në një ëh turiel e thëmin në atë qytetit, donnë? Ai është Hetusi. Kështu që sepse futet në në këto, si thëmin, në, në Tirana në, e nënveshme, ëh? Po ja janë detyruar njerëzit të përgjigjen për gjëra uh -huh. të cilat nuk i thonë përditshmëri. Ëh. Janë detyruar të tregojnë këtë ato që nuk e thonë, donnë, uh -huh. dhe dalin afer, të dalin gjëra të cilat edhe njerëzit të për afërt, njerëzit të afërt tyra nuk i dinë. Për shkak ëh uh, citet njëri tjetër do t'i tregonte shoqja andonit të për marrin rishur që për shkak të një domethën për shkak dëshirave të ta andonin që me me dëm të vëgjin ë ë ë ë i ka qejë edhe një er fitim nuk e di në vitet 30 nuk beso se ka pasur një fitim se është er kështu partiak domethën që filloi fitimtar domethën që vije nga mm. komunisti. Nga lufta thua. Nga komunizmi më pas. Po mirë, ata që kanë lançuar librin, kemi një kemi një subjekt vendosur në Tiranën e viteve 30, po themi, është një Tiran ë um, endanakronike me ato shtëpi të veta me uh, rakin, shkomunë rroje se edhe bisturitë këto gjëra domethënë siç mm. si janë vendosur në ato. Dhe kemi këtë hetues uh, Tiron të kthyer nga nga Austria, mbasi një eksperiencë me vite atje që si edhe edhe situash oksidentin uh, në disa koncepta, e a i ka një vajz në shpi e cila pastronë për të elan për të një vajz e lën, përshka këtë një fatkesie që i ka ndodur asaj, në thoinza, për themi, me cilën këtë përfundimi ishtë dashuroa dhe në fund e merë e, e bën një grua në deshme, situash e, e bën grua në ti. E bën grua në ti o kadetu atë ka ka pikturuar Tiranën me me me caracin, me pusin, me xhepin që është bë dollajfisit me qetit mm -hmm. që trazon në këto ujrat atë dhe, dhe pastaj bëhet viktimë, ne kemi dy viktime domethënë, xhepi dhe Andoni. Të dy me 30 e madh domethënë, me sfond seksual mbrapa në në një raport. Prandaj prandaj tash që është një miniatura e Tiranës, të për cilën përshpërisim ne flasim sot, sepse mm -hmm. ne e debatojmë dhe diskutojmë problematikat qoftë ato që, që lidhen me me marrën ne gati incesti, hm, uh hm, -huh, uh -huh. qof me raportet e, e devijuara ose të si siç mund të themi ne për shkak që ë uh, jo më burguam në në kontekstin klasik, por ndryshe. Hm. Uh -huh. Kështu uh, që prandaj lexova në miniatur, por uh, ajo që ndjeja është ndoshta një një ithësi e madhe që mund të ketë pasur autori në në nga, nga nga gjyshrit e tij, më thonë, që duket sikur i ka mbetur gjatë në mendje, sepse përshkrimi është për shkrim e ndej vetë sepse kam pas përshkrim gjyshësh, unë jam rit me me gjyshin dhe me gjyshin tim dhe gjëra shumë të vjetra më vinin dhe më mbetetëshin dhe i kam edhe sot e kësaj dite, domethënë nga nga përshkrimet e tyre. Dhe e, ajo dohet Tirana, por por kam bëtur autor është një urm midis dëshirës për të përshkruar një të shkuar, por pa e, pa e përjashtuar të sotmen, domethënë mm -hmm. i, i, i, i ka gërshëtuar ato duke duke bën. Është një thëider që lexohet edhe me atë gjuhën e këndshme me me fjalinë e shtruar me atë fjalinë që duket si Oklai që merr atë byrekun në Tiranë shu duket dal ngadalë, do të thon duke i rrotulluar gjërat atë epeta që vjen her pas herë dhe Dihima di harin vërt një personazh në fund fare. Ë uh, ke dëshirë të njohësh e i jep shumë një zor që në faqet e para që do të thon tha tha ngresh nga krevati duke adhuruar një grua për të hetuar një krim, do të thon duket sikur kalon nga një humon tjetër do mm -hmm. të thon vet uh, them që ja ka arritur Toma ka ka ka gështuar edhe nik me emrin vet dhe libri bëhet i i Patjetër, patjetër. I, i këndshëm për tu lexuar. Sepse të bën ne kurioz, të, mm. me të drejtën kur e lexoja unë kam lexuar librin pa e ditur fare se kush kush do ishte autori. Nuk e di as sot as ditë kush është, po madje ideja doja ta lexoja librin Pa di ku është autori, kjo ishte e rëndësishme edhe për mua. Nuk doja që ta dija mm. paraprakisht, sepse nuk doja që të kisha asnjë parajgjim dhe s'kisha. Jam kur por... e kam mësuar më vonë jam surprizuar për mirë, por u dhan ti një otom. Mm. Unë e njoha otomin, po. Unë e njoha otomin, unë di ku është otom. Theni se otom i vështirë të nhiyet, ha, është fjalë e madhe e një otom. Po gjithsesi, mendoj mua më, më, më ka pëlqyer sepse është ky kjo cilësia e pikturës që ti e përshkruan, domethënë Uh, vizatim i Tiranës, ai edhe zakonet si e vetë njerëzve, mënyra se si jetohej, sepse futemi në këto shtëpi uh, marrëdhëniet më, e gruas me burrin, se si kujdeseshin këto për këtë uh, ato marrëdhëniet në fis, ajo ngjarje që i ndodhte sa diës personazhiton me me kushërinën e vet, në uh, xhepin dhe hakmarrja pasaj e thjes. Do të thonë, gjitha këto gjërat edhe është e vërtetë ajo që thua që që edhe kur flitet për këto shtëpi publike, përto zakonet, po themi Për anveres sa që mund të kishin disa, sasi i, i kryenin këto këto gjëra, është pak si Tirana sot që Je, ka një Tiranë që e shohim gjith, po, tijder, po të gjithë, po patjetër. Po ka dhe një Tiranë që nuk e shohim, mm -hmm. por që është gjithmonë aty. Shikom, kën gjë që pandemin që ngjason me me me Tiranën sotme, sepse pothuajse këto ngjarje duket sikur ndodhin sot, ndonëse no Tiranë në sot në raportin e. dhe dhe qoftë edhe me ide, për shkak të pak hëmend i kam që ë uh, tese mund të ketë vrar nipin atyre, po e vret sot dhe ty duhet të bësh fushën se. Mhm. Mm Fundi në, në në një hapësirë jemi dhe është qyteti i Tiranës bank uh, i Bankut. Është i Bankut atyre, ndoshta, në një bandë sot. Është mm -hmm. një qytet që ka qenë qytet edhe në vitet 30, në. Pavarësisht se ë uh, në skemi ose mund të kemi shumë pak ose edhe ato dëshmi që na kanë dhënë nga gjyshit nuk kanë fokusuar tek këto gjëra, në. Por ai ka dashur të pikturoj problematikën sot me ndoshta përmes pretendimeve që duke marrë një Tiranë miniatur, kan ngritur ato çështi që këto janë probleme për të përhershme të njeriu tis mm. të rëndica të zgjidhsh të dish të zgjidhsh ton nuk i shqipëm ne dhe realisht letesia këtë të mirë fantastike kaq të sjell ato çështi që thotë që nuk je ti i pari që po zbulon nuk ka ndodhur vetëm vetëm ti ka ndodhur në shumë vende të tjera uh, janë gjëra njerëzore janë për njeriu uh, janë në raport në, këtë këtë mërkullika letesia që të bën të urtosh në një kohë në vende ndryshme dhe, tjesh, dhe të thësh vetë kuptosh që pikëpyetë e njerëzit janë po ato. Çamëndon për faktin që në këtë Tiranë që ndihet e vogël edhe në libër sepse duket sikur një lagjë është edhe aq ka qenë në fakt, e rrotullohen njerëz atje, edhe të gjithë njohin të gjithë etj etj etj. Ës sillen bashkë, e përplasen vazhdimisht, edhe edhe po themi e mira, siç është rasti i marrdhënies që që diu kam me, me sa dihen mënyra se si ai e trajton atë. Uh, apo ajo mënyra se si ajo e do atë, paraqë është e pastër, e qartë dhe uh, e mirë. Edhe dhe kjo vulgu pastaj kjo pjesa tjetër, llumi edhe gjërat e, e pista, po themi të nën ndeshme, do të thonë që janë janë gjithsesi në të njëjtën në të njëjtën lagje, janë bu aty, rrethlohen me njëra tjetrën, ndoshta nuk preken, po po përkohen. Çikom, ka dy gjëra, e para do të thonë si për të thënë që nuk ka rëndësi është një lagje me 20 mijë banor apo me 1 milion banor. Gjërat pothuajse ndodhin njësoj. ë uh, ajo që ndryshon është ndoshta natkoh nuk ka qen fokusi si për pak këto gjëra dhe sot shikohen. ëh duke funksionuar që sot mund evidentohen më shumë ato të, të këqija, ato që gjëra që nuk shkojnë, ato ato çalimë sesa gjërat mm -hmm. e mira. ëh ëh dhe në këto pikë prandaj dhe ngjason shumë sikur nga ka shkruar për për një raport të këtyre viteve ose ëh dhe për shkak të mënyrës se si e ka hetur atë ku ku i përcakton po të kemi parashysh që aty i prek të gjithën, është munduar të prekë dhe unë them që në liber, më një libër mënyra se si i ka shtruar Bullit, domethënë një vije që ishte pak më than 300 faqe, por në duke qenë pjesë e politikas në mundojmë të që më një shkrim shumë gjërë. Dhe e, ka prekur edhe çështën e marrëdhënën fetare dhe se si koordinojnë to dhe se si shkojnë në natyrshmërinë. Aty ka italian, ka grek, ka musliman, ka katolik, ka ortodoks, ka, ka njëra se të cilët Habbi edhe kur flasim po, po të kemi parashih vite 30, ëh, ka qenë një marrëdhënie shumë qartë, thëmë, gjera, e qartë, domethënë për disa gjëra ëh marrëdhënë eftare, domethënë në në në sistem që nuk ndos sot në Tiranë, mm. ëh, ose është 90, domethënë ose nuk është kaq ka si përfache, në kaq në sipërfaqe. ëh Megjithatë ai duhet të pikturohet ashtu që bëjnë të njëjtën Zallamahi, edhe Prifti, edhe Hoxha dhe edhe gjitha do të, të, të lagjes, domethënë, në, në fakt është një vëhim i i të i të sotmës. Mm -hmm. Dhe ndaj them që në, autori është një ur midis diçka që ka dashur ta nxjerr nga nga dhe, absolutisht për mua është një, duhet jetë në Tiranë këtu që i ridën Tiranë që në një të mirë atë prandaj ka mbetur mendja dhe me ke edhe ke sadia dhe ke xhepi, po tën. Edhe tek gjërat e brënshme dhe mënyrën e marrëdhënjeve të ngushta mm -hmm. në një raport Okay. Um bashqaj në një në njërin nga skenave e librit në kafenën e Cones ishin mbledhur bejtë xhintë e gjithë qytetit, katunet e rrotull, por jo vetëm. Burrat kishin veshur petkat më të mira dhe po përballeshin me shoshoshin. Kush të thurte më shumë vargje në çast, me laps në dorë, mali pa laps në dorë, vetëm me mend. Gjindja vlerësonte me hare rrimat më të mira. Kafi e Cones kishte një sallë të madhe që ai e përdorte edhe për buk vakie. Kishte vendosur sa ca trueza në krye të gjitha njerëzit rinë në këmp. Po ideja është që jemi në një në një kafe ku ku çunat uh, vinë edhe rimojnë. Edhe që, që, dhe ngjem po thoshë që librit ndonjëherë shërben uh, si për të folur për Tiranën sot, por në në kohën e shkuar. Dhe mua mua ku kush Friends Book House. Por jo përsëri atrivet. Përsëri, përsëri që më krijoi mua ishte pak si si uh, e ke përsëri si si njerëzit tani uh, qeshin do pak me këto tekstet e këngëve. Mm -hmm. Të momentit këngëve hip hop që thonë çfarë që kanë humbur kuptimin, se edhe edhe këto që lexoj këtu për shembull, çohet njëri nga këto thotë un jam Titi prej Arbanave dhe Janisi. Un jam çun Katirona që kurse bëmo nona, bëjmë jetë në harmoni e ne ina plot dashni dhe gjindja pas saçi shkrihet gazi edhe u jam tekse më të mirë asaj popet sot. Po prandaj do them pra. E vërtetë. <laughs> kemi kemi <laughs> dhënë një përshëndetje. Do të transmetoheshin nëntgol. Do t'jap edhe një nga nga Zydiu që thotë kjo natë e vetme mbeti dhe ne do të jemi bashk në hallë karamileti se ngjelën me jashtë. E dashur, të humb jam i hutuar, kjo që nga fati si na paska shkruar. Në këtë botë për sadorroj, un ty për herë do të kujtoj kjo natë e vetme mbeti që ne jemi bashk, inshallah natën të mëti se do flem në kashtë. Shikom. Edhe pastaj gjendja çmende të fare nga nga entuziazmi. Si për të thënë që nuk i kemi shpikt në këto gjëra. Po Gjysha mm -hmm. ime këto lufte i ka bërë 16 km, <laughs> do, do të them kjo. Se ndoshta dashum, do të thikur frenzimi ishte marr në një konkurs i hop apo çfarë. Nuk e di, do të thotë që domethën ka pas frikë nga Krisma dhe nuk e ka festuar me gjyshin, kështu që gjë, në ato dy pikë, domun e perceptoj dhe mm. e kuptoj të gjë që nuk kemi shpikt në këto nënë. Mm përshkrimi është një dojtë dashurie. A, unë jam përshëndet uh, kurioz përpara nëse autori do të mundë ta kapërcej këtë dojtë ndjesie që e ka patur siç duhet brenda vetes dhe e, e ka menduar që nuk nuk jepet në shkrim me vetëm në një prose. ëh nde është dojtë ndjesia tregon një ofitë mirë djus, ëh, stilistika është e mirë dhe rrjedh gjithë libri ka nuk, do oh. të thënë, më shkon me, luk. jo, më shkon më të deri në fund fare, do mm të -hmm. thënë ka dhe, a, lë, të me babaj Çandlokun atë shkruari do të thënë në, në raportin e njeriu që nuk shikon asi distancën me ato që do e lexojë domethënë se është shumë shumë i përgatitur për domethënë mm. ka siguri në atë gjë që thotë sepse të ndoshta ë uh, një pjesë mirë aty uh, janë ende sidomos Tirancit të vjetër janë ende, kështu që me ato kujtimet e e një pikë pyetën fakt shumë të madhe që a do jetoj akoma i Caraci dhe Pusij apo do të shkojmë mm. më veten me pallate pafund domethënë mm. pa do ta zhdukim atë. Ëmë nom besoj që ë më ose pa emrin e tij, domethën autorja ja ka rrit ta zgjojë. Ndoshta hmm? autori don që ti shpëtojë caracet e pusut duke i futur nëpër libra, se në botën reale e kanë të shkurtër afatin. Në fakt, kam vështirë. Në në fakt është është gjëja më e mirë. Ti ruajmë këto raporti e do vi do vi të paktën unë në kam të thënë shpesh që ë uh, letësia është rojtaria më e mirë e njeriu, domethënë sidomos për atë njeriu në, në diktaturë, të cilën brezat e arshut ndoshta do ja menjë po thjesht për vetëm përmes letësisë mm -hmm. do ja ha i shtegur ëh shqiu që kjo është një lloj kontributi në këtë por nuk dua ta shikoj si kontribut historik domethënë është dua ta lexoj si libër artistik pa bërë se ku ndonë ëh dhe më mu mundova në fakt nuk nuk e shma ngadot për ta kuptuar që nëse do ta lexoja vetëm si ëh një gjeografi të një or prime apo mund ta lexoj ndoshta dikush tjetër që nuk e don faktë anën ëh në 30 vet është një ngjarje që mund ta zhvendosësh ku do, kështu që mendoj që si si provë do të thonë që ka dashme në asjet Tom Kuka e ka kaluar shumë mirë atëherë. Okej. Okay, unë falënderoj shumë. Uh, Miq dashur, ky është libri i Marcelin do flisim sot Tom Kuka Hide me by Calderam, e gjeni në çdo librari, nga një autor i cili është një i publik dhe i njohur, por që ka vendosur të shkruaj në në pseudonim për të mos undikuar nga aktiviteti i ti, tij publik. Në do t'i themi jamë falënder me kim. Faleminderit shumë kim. Fundeja së pukër. Fundeja së në barë, da të. E da gëzor fesë. Gëzor. Gëzor. Maybe I might get a little reckless But she got to expect it What else can a boy do? My mama taught me how to share But I'd be selfish and I don't care Cause I want you I need you hard for me And I don't want anybody loving my baby Nobody nobody, nobody nobody nobody but me hey. I have done what everybody think I just maybe nobody nobody, nobody nobody nobody but me And I know when you got a lovely lady and my try the voice so crazy when she's looking so fine woah I don't wanna know, know, know.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 I don't want to no. fail është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kur të edhjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësën e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 710 222. Mesej dërguesi i parë, fiton një dhurat. Kënga editës gisorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në klüb e fem në 104 He Albania, it's time to wake up, wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV <laughs> Mir mënqesi që të qi dhe mirësini ardhur në kruvin e mënqesit Mi mjë qda shuri përshëndesim Dhe tani, didemi me Eldi me rolin E sili në mm -hmm. informon mbi situatën në trafik, no trafik. Mënqesi Eldi You know that I'm a jam e kër Alo Eldi Jamë sot drejtimi mëmjes. Mëmjes. Si e? Pozitiv sot blen, sidomos oh. kur s'ka dhe, dhe shumë trafik jam uh, akoma më super pozitiv. Mhm. Mm Sepse shikoj që terreni të paktën është edhe efekti që nuk ka shkolla sot blen, do të thotë se ka më orç kultura, po suhet se të gjithë shkollat e gjith Tiranës. Oh. Edhe besoj që nuk kanë vajtur shumë zona shkolle, kjo ka vënë ka dhënë një spundë për trafikun që do pak rrethor stat në gjesis dhe deri në këto momente nuk ka shumë vështësi limit. Mm -hmm të pak të nga përshkuar 2 segmende në sheshrujësën drejtë qëndrës kishte trafik nga bashkje drejtë Sheshit Bush, një segmendi vogël aty gjithmonë për jepej për parësi pisa të kva që qando që u tova drejtë erotë kanët prate nuk kishe shumë probleme e kryzimi komunës pisa që jafrojës për le mandelvinës por dhe mëtej, kryzimi sindetorit Zoguzi, La Praga të pak të nuk kanë shumë levize në base Pas orës 10:30 do ketë lëvizje me trafik, por në momentin pozitiv është se gjithë Tirana qarkullon uh, normalisht dhe jo shumë jo më shumë shum probleme. Edhe pjesa në asaj sigurme kuizimi spitaleve, rruga Dibër, pjesa e rrugës barikadave nga Nëntkaçe deri tek unaza e vogël për tu lidhur me rrugën Djetë Xheluli me të dy akset kryesorë që i bashkojnë pa rrugë Djetë Xheluli, momentin uh, qarkullon pa shumë problem. Pra sot vend ngjehemi në kuadrin E jedit të bukur pa trafik. Faleminderit për këtë. Një ditë e bukur pa trafik mm. sipas Helmir Ollit në klubin e mëqyesit. Mm. Admirësisht. Mm. Këu është gje? Pas Pasën, pasicient ditë gjysëm pushimi sot nga shkolla, nuk e di ë. Po, pastaj jam në pushim deri vitin e javë. <laughs> U shkatruan në pushim, thënë. Do thotë se ka fminë. Çfarë kemi mm. bërë Donalti? Po, prandaj. Ka fminë atë. Po mira, Donalti në më që ka fminë, le të le të vëmë një film i sadhimor për momentin. She going to kind of is about to appear. Kjo është për ju. Më sjelleni në shtëpi. He's coming and that we arrived and we thing and we jiggle. The thing that drives. He's a cat and he's oodles of fun with his hairy helpers thing to and thing one. Okay, cat in the hat. Ai fillojnë kukat. Po janë fillon kukull këlemaja. Hajde mbi dhuni. Oj oj oj. Kam marmalli për ditët kur për okupimin mëngjesit ishte sahin vezën e skuqur dhe të sigonim kukullat. Shumë i largur duket. Përsa ishte, jo do të punosh, jo do bësh prind, jo ke përgjegjësi, ajo do martovë. Oi, oi, oi Gerard. Okej. Mirë. Ehm, një nga ata për lidhjen e shkurtër, a e bëjmë tani? Yes. Ade, mi dashur. Kto jemi me lidhjen e shkurtër në klubin e Manchester City. donosë bremdeve në kryeën e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju ju është gjysmë e parë emrit Juan që në spanjisht lezohet Juan Juan në shqip do thot Jon Jon pak zori është ju se njerzit në Lumen Jordan Jordan në anglisht lezohet Jordan dhe është mbiemri i basketbollistit famshëm të Chicago Bulls Bullsat janë ndema të Chicagos Chicago është qyteti i gangsterit famshëm Al Capone Al Capone ishte me origjin italiane italiane janë edhe Vespa edhe Armani Armani mvisheni me Armani është ëndra një pieshkë pieshkat piqen në ver kur janë plot lëng lëngush ajo që mbetet kur si ka mbaruar, i mbaruar qoft dikush që nuk i ka gjërat në Terezi, Terezi i Gjonzit Terezi, Terezi është mbiemri i Lorit, Lori është Lori regjisor i programit on në televizion, televizioni është konsideruar edhe si kutia e idiotit. Idiot nuk është vlerësim i mirë, mirë mirë, por ka edhe më mirë, është çfarë thot një tamaçar, tamaja e madhe të lepa gjothon Tironcit. Tirana Football Club u themelua në vitin 1920. Në 1920-n asamblea kombëtare e shpall kushtetutën e përkohshme në Turqi. Në Turqi sapo ishte edhe presidenti Nishani, Nishan në anglisht thuhet birthmark, mar ka emrin edhe zoti Ronson që tani ka sjell këngën Feel Right bashkë me Mystical. Give it to me. Get it up a Mystical. Calling no cards for the prince of the south. Kill like a diva douche. I just got out. Still rapping slapping kittens in wrap my crotch. I'm the oldest to go forth that hard as a rock. You going to mess around and make me knock fruit juice loops, banana, your watermelon and pomegranate too. Rambo foo, that's split bamboo. Crowd rocking and no stopping that rapping and foo. I been bad bro. Biting my butt Excuse me With me I got a lot You can't stand. You can't stand. To make matters worse, I got to go to the studio with Bruno Mars on another planet. I ain't guaranteed I can burn your mind, mwah. <laughs> the way i talk then why am i on your mind if you don't like the way i rock then finish your glass of wine we fight and we argue you'll still love me blind if we don't fuck this whole thing up guaranteed i can blow your mind Mwah. and tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind Mwah. and tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind <laughs>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 can't take my eyes off of it been so phenomenal lately do more like the way we rock it so don't stop it's under the lights when everything goes no matter how when i'm getting you close when we move when well, you already know it's so just the magic just the magic nothing but i can see but you when you did.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 Just a magic, just a magic. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. Yeah, ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the Hello, mirë ngjësi, mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit në valet e klube femne 104. Edhe në ekranin e klap tvs yes. mëngjes. Hello. Në numrin e së mesëm nga ora 7 deri në orën 10, emra fituesish tani për për anagramën metafora. Ishte anagramë për sot, savra. Igli 810 imponon numri fiton orë nga premium coaches. Bra më qoft Iglit, ora me fat metafora, mm -hmm. metafora. Ndërkohë, këngën e ditës e fiton Devi 291 mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Dua diva ishte këngë ditës për sot. Është gjetur. Ua. Ua. Është gjetur edhe censura aty. Mos. Wow. Automatonët. Saktë, e kanë gjetur. Bravo, bravo. Që Kjo bandë përbet nga një grupë muzikantës që shkonte dhe dërgonë të mesaje në vendet që otomanët ishin të interesuar të i pushtoni. Ah, Fituesë është alta, 581 i baron nëmri, fiton një, fito një kontrodo plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjershka, striotisë këndër B.O. Durës, një dhurat nga elektronik line dhe dy bileta për në Cineplex. Ok, paliminderi dojta. Të lutan. Mh, mm -hmm. mh, mh, mh. Ai e diçojm tik. Dije një zog, zoga. Është gati. Faleminderit Adin. Adin e qan kur bën kur i miton pulën me dashur kank. Është jashtëzakonshëm. Ka arritur një aksion, në fillim ishte e shojtë. Por uh, Adin mund të bëjë si pul me dashur uh, më mirë se sa se sa shumica e pulave që unë njoh. Është vërtet. Por uh, ka një gjë se Adin nuk e bën dot vezën me omega 3. Altini ende nuk e bën dot, por e di kush e bën. Kush. E bëjn pulat e aibës. Mm -hmm. Ebë, uh, do t'i them se vezët e aibave, mi ish dashur, kanë nxjerr në supermarkete kudo, apo në një market pranë jush, mm -hmm. uh, vezët e tyre të reja, tilat janë nga pula të ushqyra në mënyrë të posaçme, të tilla që vezët kanë një përqindje e një përmbajtje 10 fish më të lartë të, lart të omega 3-shit, mm -hmm. acidit yndyror Që shumë i mirë për shëndetin e një rjutë për një seri. Dhe shumë i do më zdojnë. Gjërë është po. Por nëse meni këto vezë, mishdashur nga uh, Aiba me Omega 3. Këto e në vezët e vërtejta. Pullet e vërtejta. E shikon në ti. Sa të nukë për e duke. Më një afrojnë në dojnë, por ti që... Kemi edhe, edhe më, më të gëzuara, që këto këtu. So, çha. Hey, veisë do omega trenga, ai ba i jeni çdo në çdo market, më dyshuar edhe janë shumë të mira për shëndetin tuaj. Ne ëm um, në këtë momente kemi arritur aty ku nuk mban më, me thën drejt. Vajzat kanë menduar edhe Radio etj etj. E kanë menduar, s'kemë ç'ne. E kanë menduar, ha? Po po. Jeni gati, domethënë. Pam, si gjithmonë. Okej. Okay. Ok. A, keni menduar fjalën e dytë? <laughs> fjalën e dytë. Po, po ose keni, keni menduar dy fjalë. Çfarë duhet? Në meshenj. Sa radio? Loja që vendos gjithmonë kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mhm. A tani vajza? Mm -hmm. Jepi brapo. Fjalën juaj ka të bëjë me lilekat. Jo. Fjale ja, juaj vajza. Vajza. Jo. Jo, ka të bëjë me spendet. Jo. Është tent. Ka të bëjë me festat. Jo. Jo, nuk ka jo. lidhje me festat. Është mish, domethënë jo. hahet. Jo, nuk ja. hahet. E di pse them aliste para pak minutash, kapa Jerin duke duke parë këtë. Jeri po dëgjon këtë para pak minutash. Nuk <laughs> ka lidhje <laughs> <laughs> me as. Vëre, andaj po them. O lelex, çepalla, nesra brama i fuqeste bardosh shaka di Jerin ka bravo ta je. Siç është duke, siç është duke ardhur për dall në për nën për studio. Gjajerin, Jeri, edhe me kufje. O leks, kujto ntan. Po, I thashje re miri je? Ja me ftuar tha. A pra fort, a je? E saktë, më kujtove ti sepse nxore pak më parë mm. një film vizatimor për fëmijët dhe po, në, në fakt ka. ne po kujtonim fëmirin tonë, ne e shikonim këto në fakt. Këto <laughs> e shikonim në fakt gjithkohë. Po ej, ëm mm. um, fjala juaj është një send. Ja. Një veprim. Tani do të jap një ndihmë. Kur ti se ka të bëj me shpendët, un thashë jo tamam. Ka të bëj me Ata fillon me p. Jeri? Jo. Fillon me f. Fillon as me f. Jo. Është ja, ndodhet te këmbët e zogut? Jo, jo, jo tani, ja. Petra thotë. Po, po ke kujdes në atë që un e thash. Nuk domosdane jeri tha që është një jo tamam. Jo tamam. Është që do të thotë jeri që ka emër zogu? Jo, që bën diçka. Që bën Njerëz që bën diçka. Njerëz si që bën diçka F, Q, F. Ka fasa me K-jeri? Jo. Jo, as fasa. Ka fasa me P. Ka fasa. Jo, as P. Një pilot. Ëh. Mm -hmm. Që fluturon. Jo. Jo. Po, nuk ka të bëj me peshën, por ka të bëj me me nuk të me shpendet, ka të bëj me shpendë. Ka ja, të bëj me me çfarë? Me kafshë. Me fluturimin pra tash unë. Me kafshat. Jo. Me krahët pra, me krahët e shpendëve. Jo. As vetë. Vetrineri. Jo, në Afrikë e ardhur. Jo, jo, jo. Aty natyre. Ah, okay, fillon me zot, me zot, zot, zo zo logjia. Jo, jo, jo, jo. Po jemi afër. Nuk është kaq moderne, nuk ka profesion me shkoll. Moderne është nga ato profesionet që janë këto popullore. Nuk është profesion me shkoll. Ka. Nga ato që rrit pula, rrit pula, ushim pula, ushim plumba, a? Është unë sot në një farë mënyrë mund të të kujtoj një një të till. Një b. Bravo. Bravo. Ol. Oho. Çuketëse. Nga ky çuketëse për dele. <laughs> <laughs> bravo, <laughs> bravo. Po, më s'ka dëmë shpendet ajo. Po jeeri ka, <laughs> <veshur. laughs> pra? <laughs> <jeri> ka veshur. Po sa me kafshë. A me kafshë tha jeeri. Po të ndihmoja unë prapë. Jeeri ka veshur. Jeeri ka veshur një pellush kështu si pellush. Si <shusy> uh, ja ka marr? Tamën prapë. Po. Mhm. Ja ka marr burr çdeles. Shumë mirë. Jeeri shumë mirë. Korrisë shumë mirë kjo dele. Shumë mirë. Dhe thon që ëh nëse një delegë nga Tufa ai shkon shko po? e kërkon ai shkon e kërkon po shumë mirë faleminderit Dieri më duket se u zbulua më mm ish -hmm. tash s'i dha fjalë vajzave ai dha furiete s'a bë kurse specian ëh në përçan se bugovë ah mirë ne do të themi në anën tjetër të këtyre mesazheve mm -hmm. për një bisedë ku ne më qesit Mëhë Kështë e A i gjedën fjalën tuaj, Vajza? Se më në bëllë jam munduar këndi moj E do këthejmë i mbasë fanë krimine më gjesit me më shumë Mishdashur të gjojë uruar një të premte Të lafdishme, se cilit prej jush Ti ago vim këto mesazhe. Mbas pak themi prap. Mi mjë gjithashtur, mi gjithashtur, mi gjithashtur, në kryuën e mëgjesit, Gjemi, unë tani me Night Air, ora është 9.22 minuta, unë jam plenit këtë me jeri, në altikin Olten dhe Lorin, dhe kam kënajsin që të mirëpresim këtë në studio, uh, bashkë me ne edhe Artur Mitzkon, i cili është drejtori i përgjithësëm i Shërbimit Komtartë Punës. Mi gjithashtur, mi gjithashtur, mi gjithashtur, kënajsi që të kemi këtu, mjës, dhe um, ne kemi në faktë prej, prej tisa kosh, I vit duke folur edhe në në kuadër të një programi të vetpunësimit që zhvillohet nga zyra e UNDP-s këtu në në kryeqytet, e cila ka në fokus vetpunësimin e të rinjve, zhvillimin e këtyre ideve, ë drektimin e tyre në biznese të të vërteta ekzistuese që edhe e sjellin njerëz të tjerë. Tani un doja që në sepse këto gjëra shkojnë bashkë, zyra juaj, puna juaj, këto projekte gjithashtu, do të pyes tek Shërbimi Kombëtar i Punësimit, cili është cili është fokusi, çfarë ndodhet eksaktësisht në to moment. Shërbimi Kombëtar i Punësimit është një nga ë institucionet kryesore në programet që zbatojnë programet aktive në tregun e punës. Dhe konkretisht ë zbatojnë 7 programe të nxitjes punësimit, të cilat kanë si target ë grupe të ndryshme, mm -hmm. duke u nisur që nga Uh, vajza dhe gra në vëshërsi kanë fokus uh, të rin të diplomuar për marrësim të lartë, njëkohësisht edhe të rinë të cilët nuk kanë arsim të lartë, por që zotrojnë uh, profesione të ndryshme, madje edhe ata që nuk zotrojnë profesione të ndryshme, për uh, të trajnuar në, në mënyrë të personit. Patjetër, po. Nëse drejtohen po themi dhe janë në moshë punë dhe janë të rinj. Pikërisht për... drejtohen drejt qendrave të formimit profesional ose pra drejt arsimit dhe formimit profesional ku ata mund të trajnohen ose me kurse afatshkurtra mm -hmm. që janë varëng nga 4 deri në 6 8 muaj ose mund të regjistrohen pranë shkollave të arsimit profesional të cilat kanë një kohë zgjatë më të gjatë 2 deri në 3 vjet. Po, oh, që edhe janë duke u shtuar këto vite. Pra këto janë disa nga prioritetet tuaja. Po ti po mbledh për për gra, uh, sepse edh di që punësimi i grave është është më i vështirë në në dhe dhe mund të gjenë këto format. Edhe po për, për punkues të tjerë në vështirësi, të mm. cilët kanë një kohë gjatë pa punë, e kanë vështirësi të integrohen në tregun e punës, janë pikërisht këto programet të cilat i ndihmojnë ata punëkërkues për e, si për të bërë praktika profesionale, mm -hmm. ashtu edhe për tu integruar dhe e, për të gjetur një punë sa më afat gjat në tregun e punës. Në qort, ai unë di që zyra juaj i për, i përket dhe i shërben gjithë popullatës, pavarësisht se çfarë moshe mund të jenë ata, por unë do të të pyes ë uh, specifikisht për të rinjt. Nëse ka diçka që është është e fokusuar tek të rinjt në në punën tuaj. Në punën tonë janë tre programe të nxjesësimit të cilët fokusojnë të rinjt dhe është konkretisht uh, programi praktika profesionale, mm -hmm. i cili uh, synon uh, të ndihmojë që të integrohen në tregun e punës të rinj që kanë mbaruar arsimin e lartë brenda ose jashtë vendit. Është një program tjetër nxjesësimit në i cili është përgjithsisht për të rinj, si me arsim ose jo të lart dhe ë uh, është një program tjetër i cili uh, synon të ndihmoj uh, të rinjt e cilët kanë përfituar statusin e hetimit për tu integruar në të tregun e punës. Pra, shqish është pak shpaka... me një karakter social në atë aspekt. Pa, nga nga puna juaj, çka keni vënë re? Do të thonë, cilat janë vështirësitë ato so? të të rinjve, po themi, në në punësim? Çfarë çfarë hasni? Që që krijon një problem, po themi. ë uh, pra nzyrëve të punës janë të regjistruar rrëth 24.000 punë kërkuës pa punë të rinjë. Dhe e, vetëm 30% e tyre janë marësim të lartë. Pjesa me madhe... Nga 24.000, 30% në ashtë 30 një të rinjë, po, okay. një të rinjë, një të rinjë. Në darja gjinore është pëthuaj se 50% vajzëa dhe 50% meshkujë, dhe vëshërësia me madhe që ne hasim të këta të rinjë, Uh, lidhet me faktin që uh, nuk kanë një uh, ata që nuk kanë mbaruar arsimin e lart, mm -hmm. nuk kanë një zanat. Nuk nuk din të bëjnë diçka. Po ç'a ç'a De... kërkojnë ata për shkakun? Vin me me me çfarë ideje? Për të punuar çfarë? Kur s'i di të bësh diçka, domethënë, mund të jetë çfarë? Roje, mund të jetë dezhur, mund të jetë kërkojnë profesione nga mm. më bazikat, por politikat tona janë që këta trinti drejtojmë drejt formimit profesional, arsimit mm. dhe formimit profesional. E di disa dikto këtë gjë dhe më, më pëlqen ta ngacmoj pak më tepër. Uh, Kur flasim për formim profesional, çfarë uh, çfarë do të ishin konkretisht disa nga zanatet që që mund të merrin, mund i mësonin dhe dhe që që që mund t'u siguronin këtyre një jetesë të rregullt jetes edhe të vazhdueshme. Zanatet, do të joj mson... kaq të lavdishme, po. Kurset që ofrohen sot pranë Qendrës së Formimit Profesional janë nga më të ndryshme. Duke filluar që nga kurset e gjuhëve tuaja, kurse për guida turistike, kurse për automekanik, kurse për hidraulik, mm -hmm. elektriçisë, pranë zanatëve mirëfillta mm -hmm. që në fund ditës ty t'japin dhe të sigurojnë një punë denë në tregun e punës. Mm -hmm. e, Mund të bashkëjohësh një familje nëse ai një. Patjetër që po themi një zanatçi i mirë edhe të nëse në ke dëshirë të punosh dhe i përkushtohesh mm -hmm. seriozisht punës dhe profesionit që ke. Mendoj se është plotësisht e mundur. Bashkëpunoni she... ju me institucione? Ne kemi pasur për shembull njerëz këtu nga Kolegji ë uh, Kolegji Profesional i Tiranës. Mm -hmm. Unë e kam parë vetë, është një super vend domethënë për të mësuar elektromekanike, gjëra të të kësaj natyre. Keni ju bashkëpunime me institucione të tilla që mundi drejtonin drejt drejtë hyrë drejt apo? Pa Patjetër që po. Patjetër që po. Ne uh, kemi një bashkëpunim me gjitha institucionet, edhe private të uh, që ofrojn formim profesional, por problemi që ndron në faktin se ë uh, shumë punëkues pa punë kanë pamundur që të përballojnë tarifat me të mm -hmm. cilat ofrojnë mm -hmm. kurset pranë qendrave private ndërkohë uh, qendrat publike për personat që janë regjistruar pranë zyrës së punës mm -hmm. pranë shërbimit kombtar punësimit dhe kurset ofrojn falas. Ah, janë falas. Po. Okej, okay, kështu që ka një përfitim e ekstra dhe është shumë e rëndësishme. Shumë mirë. Mm -hmm. Po në lidhje me këtë programin do të merja një mendim, një opinion, do të thësa, uh, por një opinion të informuar për shkak të detyrës që tim ban. ë uh, jo personal, por uh, në lidhje me një program siç është ky i vetë punësimit të UNDP-s. Po. Ku ku nxiten që të rind, mos presin, presin, presin pafund, por se ka një ide e një gjithë, ta marrë në atë iniciativë, sa të evo kërë qofta jojtë, sepse mund të rritet. Që shmëndim keni uh, si zyrë, si, si institucion? Uh, ne jemi një nga partneret e implementimit këti programi. Okay. Pra është një program... Kjo është gjemirë, nuk e dija, më është gjemirë, oke. Okay. Po, zyrët dhe punës janë një nga partneret, pas i të rinjë të janë paracitur pra në zyrët dhe punës për të marrë informacion. Mm -hmm. Këj program është, është, është zbatuar nga dhe ne uh, nga të dhënat mbas implementimit rezultoi që interesi ishte mjaft i lartë mm -hmm, mm -hmm. dhe shërbimi kombëtar i punësimit po uh, merr në konsiderat mundsinë që për vitin 2017 të uh, integrojë dhe një program shtetror mm -hmm. për sa i përket uh, nxitjes së vetëpunësimit për okay. dhe mbështetje të krijimeve. Dhe duhet të theksoj edhe një fakt që kjo mbështetje nuk vjen në të ardhurat financiare, por lidhet drejt për drejt me uh... aftësimin kam përsëritur më? Jo, jo mm -hmm. vetëm aftësimin, por me materiale. Pra A, ju okay. sigurohet mundësia e bazës materiale. Okej. Okay. Këto të rinjve të cilët uh, paraqesin plan biznesin sipas kritereve të të programit. Okej, okay, mundi të një pra, pra do të thënë në një formë mënyre e përgjigjur pyetjes timetradës ë uh, nëse ju mendoni që që ky lloj shërbimi duhet duhet uh, nxitur më fuqishëm në të cilat janë mënyra, por ti po më thua që për vitin e ardhshëm është në plan. Është në plan. Që vetë ofrimin të kurseve profesionale apo punëve ndryshme që ofrohet edhe mundësia e vetpunësimit. Për të cilën. Po, pra nga shtat programe uh -huh. të zhvillimit të punësimit që kemi tani, po uh, shikohet mundësia që të integrohet edhe një program i tetë që do ishte pikërisht uh, nxitja e vetpunësimit tek të rinjt. Okej, okay, dhe dhe roli juaj në këtë do të ishte ë uh, tentuam mua në bursë dia materiale që mund të jetë pra pra kjo është është diçka që që është duke u punuar tani për t'u ofruar gjatë vitit 2017 po, në sensin që do vi unë ezëm si një ri pa punë në muajin mars dhe do gjej atje përveç këtyre që ofrohen tani edhe edhe diçka tjetër që dhe një program tjetër i cili uh, juve paraprakisht duhet të keni përgatitur një uh, plan biznesi, okay. një projekt ide mm -hmm. të biznesit që ju doni të hapni dhe uh, kjo vlerësohet si nga specialistët tanë edhe nga partneret me të cilët ne bashkunojmë. Mm -hmm. Dhe në rastin konkret, ë uh, persona të cilët i plotësojnë kriteret, ë uh, sipas planit biznesi që kanë paraqitur për një periudhë kohore të caktuar, do ju sigurohet baza materiale e nevojshme. Dhe këtu mund të flasim për kompjutera, mm -hmm. mund të flasim për pajisje zyrare, okay. për çdo gjë e nevojshme mm -hmm. që ndihmon një tiri ose një biznes të ri që të. Do ishte ndimese madhe për për disa që janë duke e filluar. Por faqja juaj online është una.gov. dikal kjo është kjo është faqja juaj po e shërbimit e shërbimit të kontratës punësimit doja të theksoja që është është gjithmonë atje, kështu që njerëzit mund drejtohen edhe atje për të marrë më shumë informacion atëherë për... që po. Pa. Okej. Okay. Patjetër që po, por uh, njerëzit nuk duhet të harrojnë që janë edhe zyrat e punës që janë në shërbim. Mhm. Mm në një pika ndryshme në qytet edhe në qytete ndryshme të Shqipërisë. Po. Oh. Mirum, falenderoj Artur Mitko, miq dashur, drejtori i përgjithshëm i shërbimit kombtar të punësimit. Ishte këtu me ne. Nuk e di nëse ke diçka që dëshiron ta ta shtosh Artur apo ta ta shpresesh, nënvizosh, lutem, është koajote. Ë, uh, mund të them vetëm që të rind, të cilët kërkojnë punë, uh, nuk duhet të rindpresin. Mhm. Mm mm -hmm. Është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme që të bëhen aktivë dhe uh, ta kërkojnë këto punë si pranë zyrave të punës, edhe pranë uh, institucioneve të tjera që e bëjnë të mundur uh, integrimin e tyre në tregun e punës. Është uh, kjo është Këshilli më vend dhe është, është një këshill që si ma thos Shako Hoxha mua në herë, mos mos riasnjëherë si tot. Kurt, uh ju falenderoj. Faleminderit për, uh, uh, për kohën sot në mëngjes uh, drejtori i përgjithshëm i shtybin kontratë punës Mesdashu Artur Miskoj. Ishte këtu me ne. Ora është tani 9:32 minuta ne kthehemi pasuan kryenin e mëngjesit One Republic. Stare at, at, at the stare at the same to you Look at a thousand different pictures that your mother could love you You see I had this crazy dream last night this man he talked to me He told me everything that's good and bad about my story But he said that you You are, you are the future He said that you are, you are the future Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me ieri në klubin e mgjesit. Pastrimi është një artë dhe këto nësë miri e din zonjat e shtëpis të cila gjithmona në kohën se puna e tyre nuk glersohet dhe e kanë të drejtë. Djo të njohi me disa këshilla, sekretet të tyre për një pastrëtive zulluesa në shtëpit tona. E në të djegura, soda e bukës dhe e peroxidi do t'i bëjnë të nxeret, t'i ganët apo të psitë si të reja. Me pak sforcim do t'a rini rezultate shumë të mira. Ndënjsat e makinës. Për arparat, të kursyer parat, provoni të pastroni ndënjsat e makinës vetë. Përdorni këtë solucion të përgatitur në shtëpi. Përzjeni detergjent enash, sodë buke, uthull molle dhe ujë. Spërkatni me të ndënjsat e makinës dhe i fërkoni fort me një furçë. Parketi. Pastaj dhëmbë mund të bëjmë rregull në heqjen e njollave që mund të jenë bënë në parketin prej druri. Hidhni pak pas dhëmbësh në parket dhe pas pak minutash filloni ta fërkoni me një sungjer ose copë mikrofibra. Llaçin e pllakave. Për të hequr llaçin nga pllaka dhe për të rikthyer atyrë shkëlqimin, përdorni një furçë me dhëmbë sa pak të forta dhe zbardhuese. Pllakat dhe muret e tualetit do të shkëlqejnë si të jenë pastruar nga një profesionist i vërtetë. Këhërr për flok. Për të hequr çimentin nga kërrëri i flokëve, i prisni me gërshër në çdo rresht. Më pas hidhni pak sodë buke në një enë me ujë të ngrohtë dhe vendosni kërrërin. Pas pak minutash do të mund të hiqni çimentin me shumë lehtësi nga kërrëri juaj i preferuar. This is Club FM 100.4.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 sul mio confine stremo delle mie speranze ti avrei cercato come un cavaliere pazzo avrei nottato contro il male e le sue danze e labirinto come percorso senza fine non tremando mi diccio che il suo volo avrebbe aperto e ogni confine nuovo io avrei che sto azzurro avrei rischiato la mia vita ma Best cyber,' t kn ع bændong të rë rëbërër, Elë në në në statistically në a bragë, Lë pakherënë ton, kët Narr të në amас a e ton, këtios yë a brogë, ë në këtosтаки, ần në në djua këtosilloqë ten … G'atërërërërërërërëndënë në në në në në në saraina scorsa come molti di tuo amito a dar la vinta agli inditori ridono e ho visto cose Sare pestato tutto vanno come una spada che trafigge un corpo morto senza l'amore sarei solo un ciarlatana come una barca che non esce mai dal porto Considerando che la more non ha prezzo sono disposto a tutto Ora është në nënte 20 minuta jenë me klukën e mëgjesi në, në klep bëfemi ishën pikatër dhe në ekranin e klep oh, yeah. të vësë Jurëm i ditë sa më të bukurët dhe të mbare Mirë mëgjes Good morning Mirë mëgjes Mirë mëgjesi Lori Hello Lori Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Jëtë dida olëta një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një Më vjen përsi ata që kalojnë si, si, në rrugën rrug si e Bardza, kalojnë sa rrugën këtu. Ti një çik dohet. Një çik dohet flet. Njeriu bën sikur nuk shef më herë. Ëh, nuk kam qelluar nga ata njerëz që zmesin. Un po të paraj dolta. Me hirën në qafë. S'e bëll. Kush është? Është një shoqja ime, çka keni? Do të dijë të gjithë vetë. Mund të thuash. Kush është? A mund mun ja... mun të thuash që Faleminderit për ndihmën po. Un ja dal, ja dal, e gri vetë rudo. Kamomi. Ju them ngon që erdhi Rudi për, për të mbështetur ty? Ë, erdhi për të puthur ty. Ë, po ke nevojë ti për mbështetje. Ai sa kam nevojë un për puthje. Po? Faleminderit Rudi. Nesër. Nesër që janë. Okej Mir, do bëjm do bëjm shëradën edhe do e harrojm. Ti vetëm një gjë do. Po, e vërtet. Ashtu siç e thashë dom. Okej okay, Mir. Se dinim dhom... <laughs> për ty Olga që ishte kaq e theku. Ashtë të thegur, Plako, ashtë të thegur O, në gamë shpreur Para, altin para <güls2> Jo, të uh, pyëtit Sa e njini oltë në delë në drusha O, okay. <güls2> kemi <Okay>, sharatu në këthimit Kemi sharatu okay, në këthimit në ishtë asur tani Këmi sharatu në këthimit Sharatu në këthimit në ishte bari Bari Bari <laughs> Ishte bari u e shtelda par, e parë, tre, pes, pesi, barë, u mitë tonë. Një durat në elektronik. <laughs> A që burërje punë e barit. Se ta një ka filluar edhe në, në orare për shumë më qotë paradites. Mm. Përte. Partje isha tek rruga Musafa Matohiti, ku, si që dini, jeton ish kërën ministri. Po? Mm -hmm. Tam. Sari Berisha. Tam. Rruga e salës, lutëm, sa shku një. Janë, ose rruga e salës, ish një e <laughs> mëndryshë. Po, janë dhe barit e bukratie? Mhm. Mm avë plot sigurisht është mes ditës rrapshin ë edhe me ngroje tani janë vazhcuar me xhupa të bukur, gozat e lëyra etj etj nuk e di unë a punojnë as punojnë atë në shkolla, kanë shkollë atë punojnë ora 11 e gjys. Në njërë tumbas, kërën, nga një duket sikur kanë gatruar rrugën aty, aq bukur është. Por e, ndërsa kaloj aty un po kërkoja një një lokal, isha i kthuar në një takim të vogël aty. Ëh. Dhe vija për dall se nga vinde era e barit, e ke? Tumor mendja. Po e di kështu po. Tamë. E sjoj vetë. Dhe dhe kjo ishte pardia. Kurse djemën më qelloj që të kalojë para ëm um, fakultetit juridik, thonë uh, në kryeqytet. Edhe uh aty -huh. një situatë. E njëjta aromë. Po të betoj. Tamë. Jo po shtrua në Romë. Mbajnë drut drut, drut ngrohesh kështu hë. Do të shka në kafuar të vi. Do të do të do të do të ndosë të legalizuar tek tek të rinë. Me njëri tjetrin kanë solidaritet. Brenda komunitetit të tyre, ëh. Ka Një debatë shumë të madhë që po bëhe tani në shtetët bashkuarët Amerikës, po të gjoja një që shumë interesantët, sepse disa nga shtetët që e kanë kan, kan legalizuar tani, mm -hmm. kanë problemin me, me fmijët e veqër, se për problemi është që fmijët, mm -hmm. adoleshentët, është nuk duhet të përdojnë. Në asë si mënyrë, është, do më dhe në moshën të në ta, dhe në moshën 24 vjeqë, Ta, ta, mund të ndikojë në zhvillimin e trurit. Është shumë më ndër. Është, është vërtet. Është vërtet. Tani, tani këto janë ato debatueshme por por ata shkencëtarët e dinë në mënyrën se si uh, i prapë më shpejt në kujtesë sepse ndoshta njëta gjë edhe në mosha të tjera, ishte me kalimin e viteve fillonin të kujtojnë. Kohën kur truri është duke u formuar, nëse truri ende duke u formuar, atëherë është problem. Mm. Thonë ata sepse do të ndikojë në mënyrën se si do të formohet. Është mirë që nëse kjo periudhë kaloj pa përdorin fare dhe mbasi të gjitha ato sistemet janë kryer jan mbyllur punët e e formimit po themi të trurit është tjetër gjë më pas por kjo periudha tona atë dhe, dhe dilema është kështu mm. prindit e marrin dyqan oh. sepse janë nga 40 vjeç dhe thonë me një por ndërkohë ai e shikon se prindi por vetë nuk mund më kupton bëhet shumë delikate ti oh. thua babi po po ti jo <laughs> se ti je i vogël po. <laughs> <laughs> do ska kuptim kështu kështu që nice gjithë gjëni ku fillon Anton ë okay. shumë e thjeshtë është send jo jo ja. dishçka që e bën njeriu po është e mirë? Ëmir, është e mirë. E bënti? Jo, unë mund të kem bërë ndonjëherë, por nuk besoj, në një formë mund ta bësh. Po, në një formë po, ajo është është një mënyrë të thënies që ska lidhje direkte me këtë, po. Atë po. Më ngatroj farën. Një dëshpë. Një dëshpë. Po, mosu merr me këtë. Merru me. Ja, bën vetësh apo ja bën diku tjetër. Ja bën diku tjetër. Një dëshpë. Por. Por, por mosu merr. Jo si veprir. Së <laughs> se edhe njëherë. Ne po e -se kërkojmë si send, jo si veprim. Po ti the s'është send. Po nuk është tamam send, po ka se formë fizike. Është aste... tamam, është ka formë fizike. Prege. Nuk po para, s'është se tamam send deri. Ne kemi një studio. Kemi. Mund të kemi për shemb si puna e kësaj jakës. Ë, ah, mërejtë. Nuk vishet. Vishet. Vishet. Nuk... Domethënë kjo nuk vishet, po mund ta djeshin tek një veshje. Po jo est... vetëm rrobat. Po. A dhe gjëra të tjera po. Gjëra të tjera. K. Një K. Një kopë Një kopë Një kopë Një kopë Öshtë të duks me keo, kur e gjerë në veshë? Në ca ma djenë në disam veshë Ta, ta, ta, te Ta, baa Te, a, baa Dhe te i është ku e në këta mirë E ka është asotë Të minan po jo, jo të? Mina? Jo, jo, te, te, te, te, po. teg, a, ok, teg, ok, teg, ok, thash se ishin te minan, te, te, te, okay. si te, osprav. Bravo, gjesan dhe i gjeti se bërtetat. Qa, Qa thot ajo? Bravo, gjesan. <laughs> e gjeti nga, una, <shus> po? nga um mm. Mir, <shus> unë apo? Nga që thosht e kyu? Ko i dy umë pëse bërtetatje? Hmm, edhe njeri ju më të bëj. Mirë, falemi njerë, këtë e imë baspak në kryon e mqesit edhe unë njeri jam, <shus> në klab e femë në inë shimt i kasë. La la la la la la la la la la la la la Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Good morning. Jeni grupi më i stnuar në radio. Faleminderit për këtë. Të veçantë për ngatrueshëm. Faleminderit. A skuqën që sonon do ti tëojta? E di mirë këtë. Jam e vetme. Pa nga tregota një nëse ka pasur në jim fituës E kam në fituës mm? mm? Përshara mm? dëntuaj që ishte fjalla te gel është e ila 893 Vërën numër fiton 2 bileta për në sinifas Ndërko fjallet nga Jiri që do nga tregohi historinë e sajtë fundit Për ditën e sotme Dhe për javën që nësotme Jiri lërgohet nga klubi mëqesit mishdashur për, për një periund prej Vëdo mund të lërgohet? Sa 2-3 dit për në teri të han Tani, duhet i plocoj qefi noltës, duke që se këtë javë nuk kam son asmi... Unë dhe më plocoj a qefi noltës, <laughs> ta shojnë të gjithë qatë do bëshë, unë jëmë nga kea kamerën, uh, Lori, ta dojnë të gjithë. <laughs> Jerë i plocojnë qefi noltës, ha se Nisa. nuk dojnë të gjithë, jemi në Italië, dhe Itali. kur për plaset kinesi me Shqiptarin. Opa, nuk dozë gjithëmonë që lajme nga Kina, të ketë edhe Shqiptarin. Pa njërë dani nuk e di në cilën zonë të Italis, por shërsenka si kjo, kanë qenë një 22 vjeçar shqiptar i cili ka arritur të vjedh rreth uh, 2500 dollarë një pronari të një restoranti aty që qillon që të që jet kinez. Mm. Në fakt 22 vjeçari është kapur, pra është pikësuar duke vjedhur parat dhe janë bërë bashkë edhe 7 kinezë. <laughs> jo, jo. Ja. I kanë i kanë dhënë një drutë mirë. Thonë po kines, <laughs> <monsri>. Son, po me 7 kinezë mos rrit. Thonë po pa fyti të vraposh vraposh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Rasti i gjithë është filmuar nëpërmjet kamerave që ka pasur në këtë restorant dhe është filmuar e gjithë pjesa edhe e dhunës gjithë nga Sherry, gjithë sherri e gjithë klasanitë megjithatë 22 vjeçari tani më ndodhet në spranga gjall. është gjallë me mm -hmm, në, në, me ca probleme të vogla Por është në pranga dhe akuzohet për vjedhja Dhe të marrin një dënim për këtë gjallë Nuk e di nëse 7 kinezët do të akuzohen për në një gjallë Por kam për shtupin që ja Ata ka qime për... drejtjeri kam bërë të porënë në tyre kështë që së kam sa akuzohen Ta një Cera, të diqe Në është që përra të diqe <laughs> Ok <laughs> Gjithë mesajë jësë moz vidh në kinezët Moz vidh në kinezët Sas një, <laughs> një Sasin, nuk jam vetëm Si kemi E nuk, është kine, kine ton, nuk është skift tërë. Mm. Nuk është skift tërë, nuk jo meriton të kitu dhe. Ishte një fshatarë që kishte mm. Mm. Mm. 895 dele. 895, 895, 895 dele, bët. Dhe. Po. Dhe, dhe, dhe vjen një moment kur qeni ti, edhe pak i vjetër, si qishte, filloj të ankoj e dhe shemë, mm. nuk urrotullohem dodi ta, nuk i rëmbullakos dodi gjithë të dele, um, dhe si si rëmbullakos, sepse këshu i e, e quanin kur delet vinin, do vëndojmë qeni që i vjen vërdalë, mm -hmm. të ufës, tan e rrethon edhe mm -hmm. e mbled edhe mbled këta i rumbullakos. Mhm. Mm nuk i rumbullakosin dot vetëm tha janë janë shumë 895. Mm -hmm. Më duhet një qen tjetër ndimoje ose një ekip, një tër qensh. Sojëshatari vendosi që blinte sa qen tjerë. Ai mm -hmm. shkoi te dyqani i qenëve. Kishte sa qen atje. Po ishin gjithë këshoj si të vjetër, si të rinj, të mirë ishin, shëndetshëm, por ai kur i rumbullakosin ton kam 895 dalë ndonë kam shumë, kam numrin tjerë të zakonshëm deles, i tha, nuk Nuk e bën dot këtë mm -hmm. punë. Sian për roba kaq. Sigurisht thotë ai, kam një qenë, i thotë. Ai i, i thotë, ta çan. Çfarë thua? Po, ma trego. E kam brapajtë, do shosh, po, ta shoh. Vjen aty sikon një qenë me syze. Me syze me marginë logaritës, s'e bën asa gjëra këtu. Ja ky është qeni thotë. Ai sikon ky qeni thotë të Përshtati me ky qenë. Ky tha di 6 qju. Mhm. Pa ky më vesh nga shkencë nga artet marciale, tha ky ka oh -oh. diplomë në inxhinieri. Wow. Po, i thasë qenë. Dhe kjo tha mund rumbullakosë gjitha të ato tuft malë dhe me dele. Po a e tha të rumbullakosë. Edhe e mori, e mori, <im> me ndërsa... <im> po e ja, afro është në stanit. Ishin dele të atje. <im> edhe kjo i fletë qeni dhe i thotë, ja, e thotë. Kto e në ato dele, thotë. Mi rumbullakosë do? Po me tha këti rumbullakosë, unë tha. Ti ke tha 900 dele. <im> oh. <im> ja rumbullakosë, këtë. Nga të sinë nëtë pësë. 900. <im> Kaj ditë do ndajë. Bravo. Ikim? Ikim. Shkojmë me një dashtore që Melanie Martinez tani me doll house që është fundit orkestash duke ardhur në Club e Fem në 104 me Music Box Dan mesditë mbani. Me ne. Ciao. Ripassim. Take open the box play with your dolls will be a perfect family when you walk away is when we really play you don't hear me when i say mom please wake up dad's with a slut and your son is smoking cannabis no one ever listens it's wallpaper persons don't let them see what goes down in the kitchen places places get in your places throw on your dress and put on your dog Nobody else sees C-O-L-L-H-O-U-S-E I see things nobody else sees Hey girl, look at my mom She's got it going on Ha! You're blinded by her jewelry When you turn your back She pulls out a flask And forgets his infidelity Oh, oh, she's coming to the attic plastic back to be in plastic no one ever listens this wallpaper glistens one day they'll see what goes down in the kitchen places places get a you places day Perfect family. Places, places, get it. e